بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يسر الامر واشرح لي صدري واهله الاقتداء من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنا انك انت العليم الحكيم Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'lanın ta görə şükür etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, qul nə qədər Allah subhanahu wa ta'lanın ta neymətlərinə edəsə, Allah subhanahu onu olan neymətlərin bir daha artırar. Hə, biz də bugün bu cür yığılmamızın, bu məclisin səbəbkarını Allah subhanahu wa ta'lanın ta hifzə etməyini arzulayırıq, dua edirik. Allah evi ev əhlini hifzə etsin, onları xatədən, baladan E, Hifzələsin, onları malına, mülkdən bərəkət versin və Allah sonu bizim e, bu məzlərimizi daha da bərəkəti, daha da faydalı məzlislərdən etsin. Və biz kesən dərsdə 35-ci hədisi bitirdik və həqiqətən də bu ünki hədis və keçdiyimiz kesin də vəki hədisdə həqiqətdə bunu Peyğamber s.a.v. səlləm dövz il öncə deməyənə baxmayaraq, ancaq bu hədislərin hər bir e, sözlərinin, ayrı-alığı da yəni, təfsilatı tamamilə bizim bugünkü halımıza, nəinki bizim bugünkü müsəlmanların, yəni, özünü islama nisbət eləyən e, müsəlmanların durumuna tamamilə müvafiqdir və həqiqtən də bütün bunları insan oxuyanda e, ən birinci özümüzə, sonra da başqa, yəni müsəlman qardaşlarda olan, o biz hissələr artıq yəni açıq-açıq yəni görə bilirik və həqiqətən də biz e, çalışmalı deyilik ki, biz bunları eşidək. Elə belə ki, bir qulağımızdan olaq, o bir qulağımıza yəni onu çıxardaq, biz əslində e, onu eşidib, onu dərk edib, onu başa düşüb, onu əməl edib və onu başqa digər qardaşlarımıza da haqqı çatdırmağa və onların da bununla əməl etməyə çalışma, yəni, çalışmalıq. Əgər biri hər hansı bir səbəbdən Ə, nə biləyim, ola bilər şübhədən və ya ola bilər şəhvətindən dolayı, yəni hər hansı bir qardaşa böhtan iftira, yəni o cür naqiz yəni, amillər, sifətləri ə, o qardaş kimsə bizə qarşı edərsə, biz də heç də onları müqabiliyəndə, yəni bu cür hərəkət etməli deyil, əksinə, yəni biz onlara daha rəhəmli yanaşmalıq. Çünki İbn Teymiyyə Rəhəmə dediyi kimi, əhlüsünlə, əhlüsünlə, Allah Subhanahu bilən, Allah Subhanahu haqqında bilən, Allah daha ən məxluqatın ən çox bilənidir və eyni zaman, yəni Rəbb olan elmində əhlüsünnə daha çox bilir və məxluqatla olan münasibətdə isə əhlüsünnə daha da, yəni rəhəmlidir. Yəni, hətta e, biri sənədən dediyimiz naqıssiylərdən, böhtan, iftira, və istər fiziki, istər başqa yəni, bir maniyə eləyəsə, bir təhsil eləyəsə, biz də heç də onları, müqabiləndə onlar kimi hərək etməliyə elək sinə, biz yəni, özümüzün rəhmliyimizi göstərməliyik üçün ki, ən azından Peyyəmsov mədisində qeyd etdiyi kimi, mənlə yarxam, ləyər yorxam, kim rəhm etməsə, o da yəni, rəhm olunmaz və həqiqətən də yəni çox yəni dəyərlü e, peyğəmbər s.ə.s-ın yəni sözlərini biz keçən dərsdə eşitdik. Və bu gün də inşallah 36-cı yəni hədisi. Bu da heç də yəni özündən həvəki yəni hədis e, hədisdən yəni geri qalmır. Əksinə elə bir ki, bu bir neçə hədis dalbadal, yəni müəllif elə seçib ki, bu hədisləri yəni sanki elə bir e, təsir etibarilə onlar bir-birinin dalınca arxasına gəlməkləri, yəni həqiqətən mövzunu daha da yəni təhsilli edir. Bu hadis Abu Hurayra radiyallahu anhdisi deyəyir bə ki: "Mən nəfəsən mümin qurbatan min qurbi dunya, nəfəsallahu anhu qurbatan min qurbi yawm al-qiyama. Və men yessara ala mu'silin yessarallahu alayhi fid-dunya wal-akhirah. Və men satara musliman satarallahu fi-d-dunya wal-akhirah. Və Allah fi'un al وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا جَلَسَكُم مِّن فِي بُيُوتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِندَهُ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْهَبْ بِهِ نَسَبُهُ رَوَى الْمُسْلِمُ أَبُو حَيْثَنَ دَ يعني ازن. Hədis olmaq ilə, yəni aşı eyni zamanda, yəni hər bir sözündə bunun geniş bir məna var. Hansı ki, Əbu Hürəy radiyalarını Peyğəmbər soğusuna mürəvat edərək buyurur ki, Peyğəmbər soğusuna dedi ki, kim bir müsəlmanla, bir müəmindən onun sıxıntısının açılmasından, sıxıntısının götürülməsini ə, edərsə, yəni bir qardaşından, müəmin quldan o sıxıntını aradan qaldırarsa, Allah s.ə. ondan qiyamət günün sığıntısını qaldırar. Və deyir, kim bir e, müsəlmana, bir çətinliyə düşənə çətinliyini hasanlaşdırarsa, Allah s.ə. onun üçün dünyada və axirətdə onun çətinliyini hasanlaşdırar. Və deyir, kim bir müsəlmanın eybini örtərsə, Allah s.ə. onun dünya və axirətində eybini örtər. Və Allah s.ə. öz qulunun köməkində olar, nə qədər ki, qul öz qardaşının köməkində olar. Və kim bir yol tutub e, elim E, tələb etmək yolunu seçərsə, o yolu axtararsa, Allah onun cənnəti gedən yolunu hasanlaşdırar və bir qöyüm Allahın evində oturar və Allahın kitabını tədris eləyərsə, tilavət eləyərsə, öyrənərlərsə, Allah onların üzərə mələklər nazir edər və mələklər onlara səkinə sakitlik edər və onlara rəhmət bürüyər. Allahu subhənu tə onları mələklər öz qanadtayla onları əhatə edər və Allahu subhənu tə onlar öz dərgahında zikr edər. Və deyil, bir kəs bir kəs əməldən geri qalsa onun nəsbin ona heç bir yəni faydası olmaz. Həqiqətən də yəni tərcüməsindən aydın olduğu kimi hədis Həqiqətən də, yəni çox geniş, yəni mənalı hədisdir və həqiqətən də əgər e, geniş şəhərinə biz buna fikir versək, yəni bizim üçün 1 saat, saat yarım, yəni, 2 saat, yəni bunun, yəni şəhərinə yetməz. Və bu e, ən birinci peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, kim bir müsəlmandan dünyada olan onun çətinliyini, sıxıntısını yəni aradan qaldırar və peyğəmbər buyurur ki, Kim bir müsəlmanın dünyada bir sıxıntısına qaldırarsa, Allah Subhanahu va taala onun e, axirətdə, yəni qiyamət günü sıxıntılarını qaldırar. Və həqiqətən də qiyamət gününün sıxıntısı heç də yəni dünyanın yəni sıxıntısı kimi deyil. Hansı ki Allah Subhanahu taala bundan e, növbəti sonra gələn əməlləri dünya və axirətdə əvəzini verir. Necə ki e, müsəlmana hasanlaşdırmaq, çətini hasanlaşdırmaq və ya da ki onun e, kömək etmək və başqa-başqa, yəni öz cinsində ona əməllərin müqabilini verir. Ancaq Allah Subhanahu taala bir müsəlmanı bu dünyada sıxıntını qaldırarsa Demir, dünyada və axirətdə və Allah subhanə qeyd eləyir ki, e, Pəsəm hədisi deyir ki, yəni Allah subhanə onun qiyamət günü, yəni sıxıntısını aradan Və hədis şəhsilərə qeyd edirlər ki, niyə görə deyir Allah subhanə bu dünyada deyil, məs qiyamət günü onun sıxıntısını qaldırır və deyir ona görə ki, ən azından bəzi şəhsilərə qeyd eləyir ki, çünki qiyamətin sıxıntısı dünyanın sıxıntısından qat-qat artıqdır və eyni zamanda e, həmçində iş, bəzi şəhsilərə qeyd elə İnsan elə insan ola bilər ki, dünyada onun, yəni sıxıntısı olmasın. Yəni heç bir nə mənəvi, nə maddi sıxıntısı olmasın və bu baxımdan onun əsas sıxıntısı yenə də harada qalır? Yəni qiyamət günə. Hansı ki, müəllif burada Bir çox hədislərdə, yəni qiyamət günün yəni, sıxıntılarını qeyd edir və həqiqdən də o ə, sıxıntı ki, hansı ki, heç bir insan yəni, o sıxıntının qarşısında yəni, e, müqamət yəni, göstərməyə aciz olan insandır. Hansı ki, Peygamus buyurur ki, ə, qiyamət günü Allah subantələ insanları ə, qiyamət gününə onlar ə, diriləndə, yəni öz qəbirlərindən, öldükləri yerdən onlar diriləndə, artıq onlar öz Ə, öz hesablarını gözədiyi mühtərdə onların başına ilə çox ə, orada yəni, ə, sıxıntılar yəni, meydana gəlir. Hansı ki, hədislərdə Ayşə radiyalların qeyd etdiyi kimi buyurur ki, Tuhşərun xufatan uğratan uğurlən qalət qal qal qal qal qultu ya Rasulallah Ər-ricalu və nisəyə yanduru bağlım ilə bad, qalə Rasulullah s.ə.v. Əl-əmr əşşəddü min ən yuhimmahumu dəlikə. Hansı ki, Ayşə Rəqələn deyir ki, e, Peyyəm s.ə.v. qeyd edilir ki, ətisə, e, qiyamət üçün insanlar, yəni çılpaq, əyinlərində, əyaqlarında, yəni heç bir əhqqabızat olmadığı halda və eyni zamanda onlar... Yəni, anadan doğduqlar kimi sünnət olubmamış yəni, qalxacaqlar. Vahişə ilə ya Rasulullah onlar yəni, qadınlar və kişiləri bir bilənin övrətinə mi baxacaqlar? Onda peyəməsən, ya Ayşə, yəni, o gün elə acınacaqlı, elə, elə çətin, elə mühüm bir e, gün olacaq ki, o gün onların ondan daha mühüm əməllərini, yəni fikirləşməyin qeydinə qalacaqlar. Nəinki onlar bir bilənin övrətinə baxmalar. Və həmçində فيغمبي صلى الله عليه وسلم أبو ريلا فيمس المهدسة لكي يأرغوا الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ أذانهم əzanəm və ləfzu lə-Buxari və ləfzu l-Müslim inə l-ərqə lə yəzəbu fi l və inəhu lə yəbəlu ilə əffahə nəs au əzani məskə e, bu səhihə-sə Buxar Müslim hədisində Əburəyə radiallahun qeyd elir ki, Pensam dedi ki, yəni qiyamət günü insanlar hansı ki qiyamət günü günəş yerdən bir hədsə gəlki mil və 1 hədsə gəlib 2 mil yəni miqdarında olan zaman o qədər isti olacaq ki, insanlar onlar e, başlayacaqlar çox şiddətli yəni, tərləməyə. Hətta bu hədissədə qeyd olunur ki, onların e, yəni, tərləri yerin altına yetmişdirsək, yəni yerin altına gedirəcək onların təri və eyni zamanda onların yerin üzərində olan tərləri, bəzilərin tərləri qurşağı kimi, bəzilərin ki, dizinə qədər və bəzilərin ki, qulaqlarına qədər və bəzilərin ki, yəni ağzına qədər, yəni tərin yəni, içində olacaqlar. Və həmçində e, Peyğəmbər e, Sal-ı Sələmin, yəni bu barədə, E, bu barədəyən hədisləri çoxdur və eyni zamanda Əbu Musa Əşarı rəziyallahu qeyd edir ki, əş-şəms fəuqə rə'ūsin-nasi yawməl-qiyamətu və ə'māluhum tuẓilluhum e, və ya tuḍiḥihim. Əbu Musa ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni ləfzlərində hədisənə qeyd olunduğu kimi deyir, günəş yəni qiyamət gün insanların yəni başlarının üstündə olacaq, hansı ki o gündə onları ancaq özlərin əməlləri, yəni kölgələndirəcək. Yəni insanlar, yəni bu dünyada elədiyi əməllər müqabilində Allah Subhanahu onları dəyə yəni, kölgələndirəcək. Və Useymin rahəmullah qiyamət gününün qiyamət günü adlanmasının, yəni üç, yəni səbəbini gətirir. Çünki deyir, birinci səbəb odur ki, qiyamət gününün, qiyamət günü adlanmasının insanlar öz rəbbilərinin, yəni qarşısına, yəni qalxacaqlar, yəni qiyam edəcəklər. Və ikinci ona görə ki, gündə, yəni şahid Edilər. Yəni, gələcəklə, hər bir kəs öz əməli ona qarşı və yaxud ki, onun elədiyi e, asılı ilər və yaxud onun kiməsə qarşı törətdiyi, yəni, bütün məsələlərdə, bütün haqq hesabda yəni, şahidlər yəni, orada olacaq və insan orada heç bir şey yalan yəni, ifadə verə bilməyəcək. Üçüncü səbəb odur ki, e, həmən günü, yəni, e, adilliyi olacaq. Yəni qiyamul adl olacaq. Yəni həmin gündə yalnız yalnız adildən adillikdən başqa heç bir şey yəni olmayacaq. Bu üç səbəbə görə də Osemin rahmalı qeyd eləyir ki, qiyamət günü qiyamət adlanıb. Qeyd etdiyimiz kimi, yəni həmin günün, yəni bu cür yəni çətin olduğu halda, yəni hər bir kəs o günün fikirləşməkdən ötürü məs bu gündə o hər bir şəxs, yəni öz, yəni qardaşının, yəni sıxıntılarını yəni aradan qaldırmanı yəni hər fikirləşməlidir. Və sıxıntı da burada dərhal insanın beyinə, yəni maddi, yəni sıxıntı gəlməlidir. deyil. Yəni insanın bu dünyada həm maddi, həm mənəvi sıxıntıları ola bilər. Yəni hansı ki maddi sıxıntılar, yəni, insanın borcu ilə, başqa-başqa problemlərlə, yəni bağlı ola bilər və eyni zamanda ən çox insanların bu dünyada yəni ehtiyacı olduqları, yəni mənəvi sıxıntılar hansı ki bidətin yəldiyi vaxtlarda, yəni e şübhələrin yaldıqları vaxtlarda və insanlar haqla batilin yan yəni arasında qaldığı hallarda və həqiqətən də fitnə fəsad yəni günü-gündən artmaqda olduğu hallarda, yəni hər bir şəxsin yəni bu cür yəni sıxıntının aradan qaldırılmasına yəni ehtiyacı olan yəni bir andı və hər bir şəxs Əgər hansısa qonursunun və yaxud da ki, qonursu olmayan yəni din qardaşının əgər bu cür yəni, sıxıntılarda onu e, rast gəlirsə, ondan xəbəri varsa, hətta camiatın içində olmasa da belə, yəni kiminsə yolu ilə, kiminsə xəbəri ilə ona qardaşının sıxıntısından bir xəbər varsa, insan e, dərhal, yəni hər bir müsəlman yəni, öz qardaşının sıxıntısını yəni, aradan yəni, qaldırmağa sağışmalıdır. Əgər muadid isə bacardığı qədər Yəni qardaşına mütləq yardım etməlidir. Əgər onun mənəvi sıxıntısı varsa, yəni ya üzrü düşüb, ya asiliyə qovşanıb, ya özünə qapanma halları baş verib. Çünki insanlar e, bu fitnə, fəsadlarla e, insanların bu fitnə, fəsadların insana birbaşa təsiri də ola bilər. Yəni gördüyü Yəni, bu müsəlmanların qırğınları, hələ bir sözdir, hələ bir fətvadir, hələ bir rəydir və insan qalır çaş bazının arasında, burdan bu nə işidir, oradan gedir, o birisi eşidir O dir Qurandadır, bu dir sünnədədir, bu dir hədislədir, o birisi şey, bidətçidir, Qurandan sünnədən danışır Bu birisi şey, Quran və sünnədən danışır və onun üçün demək olar ki, hər şey qarışır bir-birinə Yəni, o məlumatların hansının səhi, hansının zəif, kim düz danışır, kim yalan danışır, kim Allah və Rasuluna iftira edir Yəni o insanlarda bu cür yani halda olduğu hallarda məhz insanların həmin anda, yəni düzgün, yəni mövqeydən çıxış, yəni yolunun, yəni göstərilməyinə ehtiyacı var və bu baxımdan da onun e, bu e, sıxıntısının aradan qaldırılması daha mühimsəilər nəinki onun yəni mahiyyət yəni sıxıntısının, düzdür, bacardığımız qədər qardaş-qardaş kömək etməyə çalışmalıdır və hər bir şəxs e, bir qardaşının e, sıxıntısının aradan qaldırılmasına hətta niyyəti ilə də olsa da olsa belə yəni, yardım etməyə çalışmalıdır. Xüsusən də o insanın e, maddi vəziyyəti özü aşağıdırsa və hansı özündən aşağı bir e, maddi vəziyyətdə olan qardaşının sıxıntısına rast gəlirsə, hətta e, maddi yardım etməsə də bilə niyyəti ilə yəni ona yardımcı olmağa çalışmalıdır. Hansı ki, Aburey Radiyalanu e, bir gün Ömər Radiyalanın xəlifəliyi dövründə eşdir ki, bəs Abureylarının sıxıntıları var və Ömər Radiyalan ona mindir həm, yəni, bir torbanı içində mindir həm göndərir və bir müddətdən sonra niyyəti olur ki, Gecsin Abureyra radiyalanı ziyarət etsin. Və gəlir görək ki, Abureyra yəni evində yenə həmən hiss olunmur. Yəni nəsə evlərinə əlavə bir e, maddi e, yardımın daxil olmasını hiss etmir və təəccüblənir. Yəni ki, məbləğ az məbləğ deyil. Həqiqətən də e, səhabələr ümldə götürəndə Yəni, Peyğəmbər Sal-Sələmin dövründə onların e, düz hədis əsas Peyğəmbər Sal-Sələmə sahabələr Peyğəmbər Sal-Sələmə deyib ki, Peyğəmbər sal e, dünyadan köşü o, e, elə bir dünya neymətlərindən bəhdini doymamışdı heç vaxtı. Yəni, heç vaxtı sahabələrdə o cür e, var dövlət, e, naz neymət, stonusunda bol olmamışdı ki, onlar yəni, onu doyunca yəni, qəbul edə bilsinlər və Bu həmçində e, nəinki peyğəmsan dövründə, eyni zamanda peyğəmbər həzatın dünyasını sonra Əbu Bəkr rəziyallahu dövründə də səhabələr demək olar ki, bunu o yüksək səviyyədə hiss eləyə bilmədilər. Çünki əsas Ömər Əbu Bəkr rəziyallahu an yenə də e, fitnə fəsadlar qalmışdı. Bir tərəfdən e, yalançı Musaylimə Kəzəb çıxmışdı və bir yandan zəşatı inkar edənlər demək olar ki, xəlifəlinin əsas qabağında olan vəsfə həmin o bidətin, yəni qarşısını almaq O yalançı peyğəmbərin fitnəsi və eyni zamanda burada zəkatı inkar edənlər, başqa tərəfdən e, bədəvə Ərəblərin ayağa qalxması və həqiqətən də böyük bir sınaqdadır Əbu Bəkir rəziyallahu anhu. Ancaq Ömər rəziyallahu anhu dövründə, düz uzun müddət oldu Ömərın xəlifəlik dövrü və eyni zamanda Ömərın dövründə artıq Fars, Rum kimi torpaqlar fəth olundu və Beytulmalı məla həddindən e, artıq, yəni nə Əbu Bəkir, nə ön peyğəmbər dövründə daxil olan xəzinələrin miqdar həqiqətən başlamışdır artmağa və Ömer Radyana bu var dövlətin beytulmana daxil olmasından sonra başladı əsgərlərə maaş yəni divan tutuldu onların dördə gəlməsi, getməsi, işçilərə, maaş, meçsin imamlarına, maaş, qazilərə və əlxə və s. artıq bu dövlət səviyyəsində E, tərtib olunmağa başlamışdı və artıq e, kifayət qədər Beytul e, malı yəni var dövləti vardı idi o baxımdan Ömr Adiyalanı ehtiyacı olan yəni şəxslərə əlavə olaraq Beytul maldan o e, hədiyələri, o sədəqələr edirdi və belə bir sədəqənin də Ömr Adiyalanı Abureyrənin e, vəziyyətinin ağrı olduğunu bilib ona o yardım etmişdi ancaq yardım edəndən sonra Və o getdi e, Abur Eyrənin yanına və gördü, heç bir şey hiss olunmur və dedir, ey Abur Eyrə, bəs mən sənə bu qədər var dövlət yövnə, bəs sənə har elədin və deyir ki, onun mənindən də daha ehtiyaclıları onunla vardır, mən o yani yəni payladım. Yəni, bax mənə ki, Abur Eyrə radiyaların özü o ehtiyaclı olduğu halda ancaq o e, özündən, daha ehtiyaclı olanları görüb, özünün olan yanda yani varlı hiss eləyirdi. Bu baxımdan e, Peyğəmbər s.ə.v gözəl bir hədsi var ki, yəni, əgər bir qul Allah s.ə.v neymətlərinə şükür etmək istəyirsə, yəni, o neymətləri özünə izhar etmək istəyirsə, onda qoy, özündən aşağıya baxsın. Əgər ahirət əməllərini fikir verilmək isə, artırmaq isə, isə onda özündən yuxarıdakilərə baxsın vədir bu həqiqətən də həmin qulun şükh etməsinə yəni səbəb edən yəni amildir. Yəni nə deməkdir bu? Əgər ə, sənin özün ə belə deyək. Əgər bir minin varsa, bir başının üstündə ev varsa, sən bax o kəsərə ki, kimin miniyi səndən bahadır, kimin evi daha səndən geniş və yaxud və s. Sən bax o kəsə ki, hansı ki ümiyyətlə evi yoxdur, ümiyyətlə miniyi yoxdur. Əgər Allah uثمان sənə ondan heç bir nəsib etməyibsə, onda sən deməklər ki, mən fəqirəm, evim yoxdur, eşim yoxdur. Sən bax hansı ki Allah uثمانda sənin e, timsalında, sənin misalında olan bir şəxsin sənə verdiyi sağlamlığı ona verməyib. Əli yoxdur, ayağı yoxdur. Gözü yoxdur, eşidin və yaxud və s. Bu cür şeylərdə sən çalışma gidən ki, heç vaxtı o cür məsələlərdə özündən yuxarıdakını axtarasan. Onda istərsə məhz sənin qəlbində ən ağzından həsədə qapı açılacaq, həsədə meyil açılacaq. Sən o məsələlərdə çalış, bax özündən aşağıdakılara. Əgər yox, sən dünya ahirət işlərində isə maraqlanırsansa, özündə irələş etmək istəyirsənsə, onda sən... Gündə 5 e, namazı vaxtı vaxtına qılırsansa, onda o şəxslərə baxma ki, hansılar ki, namazı vaxtına gedişdirir. O, səni təmbəliyə sürüküləcək. Bax, o kəsirək ki, hansılar gündəlik namazından birini mətisdə keçirir. Əsən bir namazı məsciddə keçirirsənsə, fərəhlənmə ki, eləsi var, 5-ini evdə qılır. Sən bax o kəsə kim ki 2 namazı məsciddə qoyar. Əgər sən ikini qılırsansə, onda fərəhlənmə ki, evdəkilər heç nə eləmir. Sən bax daha çox məsciddə namaz keçirənə. Əgər bu 5 namazı məsciddə əda edə bilirsənsə, yerinə yetirə bilirsənsə, sən fərəhlənmə. Sən fərəhlən o kəsslərlə ki, kimlər nafilə oruçlarını tutursan, onu edə bilmirsən. Əgər onları da edirsənsə sən, sən fərəhlən ki, o demək ki sən də gündəlik oru, oru bax, ki, kimlər zəkat əhli olmadıqda halda zəkat e, sədəqə verirlər. Əgər onu da edirsən, fərəhlənmə. Fərəhlən o kəslərlə ki hansılar ki gecə qiyamuləyə durduqlar sən onu edə bilmirsən. Yəni hər bir halda sən çalışım öz əməlinlə qurullanasan. Çünki qurullanmaq şeytanın insanı yalnız-yalnız bu yolla azdırmadan başqa heç bir şey etməz. Və bu baxımdan da bu hədisin e, Peyğəmbə s.ə.v. öz sahabələrinə e, dediyi halda biz baxırıq, görürük, Abureyə radiyallahu anhu, hansı ki onun evinə gələn o müaddiyyəti, o özü Özündən aşağı, yəni insanlara, yəni paliyyədə hansı ki, o özünü onun müqabilində, o kəsibların müqabilində özünü varlı hiss eləyət, aydındır. Və həyikdən də yəni bu cür yəni misallara baxsaq və görərik ki, e, həyikdən də müsəlmanların bu dünyada olan sıxıntıları, yəni qeyd etdiyim çəkdə müadiyyətlə bağlı deyil, eyni zamanda da ən mühümdə olan, yəni onların yəni mənəvi sıxıntılardır və başda da olmaq şərti ilə tovfid məsələlərdir ki, bugün müsəlmanlar, Həyətən də yəni, tohviddən çox kasıbdırlar, çox naqisdirlər. Yəni, insan əgər açıq əşkar gedib bütə və yaxud da ki qəbrə istahat etmirsə, o fikirləşməsin ki, əvvəz salam mən tohvid Yəni, tohvidin e, əməlləri bununla bitmir, tohvidin gizli olan yəni, məsələləri də var. Tohvidin e, küfür, tağut bu cür məsələlərdə var. Yəni, tohvid, yəni bir dənə sən özünü o şirki etmirsən, qəbrə səcdə etmirsən, qəbirdən istəməyinlə kifayətlənmir. Təvhidin başqa qisimləri də var. Təvhidin şirk olan məsələləri, məhəbbətdə olanı var, qorxuda olanı var. Ondan sonra sığınmaqda olan məsələləri var ki, hansı ki, hər bir şəxsin e, bu təvhidin, yəni özünü əhlüsünnə və təvhidə nisbət etməsinin ötəri məs bütün bu qisimləri, bütün bu təvhidin əməllərini özündə təkminləşdirməli, kamilləşdirməlidir və kamilləşdirməyə çalışmalıdır ki, o qiyamah günü təvhid əhlindən salisən, aydındır? Və hey səndə bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qeyd olunduğu birinci ləfzsə qeyd etdiyimiz kimi Allah subhənu və təala həmen bir qardaşının sıxıntısını aradan qaldıran, dünyada aradan qaldırana məs Allah subhənu da qiyamət gündə onun yəni qiyamət yəni sıxıntılarından yəni birini yəni aradan qaldıracaq. Və eyni zamanda Həccin ikinci ləfsində e, peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki: "O məni yəssər ala mu'sirin, yəssirullah alayhi fi dunya və al-axira." Bəs buyurur ki: "Kim e, qiyamət günü bir insanın, yəni möminin çətinliyini asanlaşdırarsa, məs Allah subhanahu va taala da onun Dünya və axirətdə çətinliyini yəni, hasanlaşdırır. Bu da onu göstərir ki, birinci ləfizdən fərqli olaraq, Allah subhada dünya və axirətdə də onun çətinliyini hasanlaşdırır. Bu da onu göstərir ki, yəni, çıxıntıdan fərqli olaraq insanın özünün də yəni, çıxıntısı, ola, çətinliyi ola bilər. Yəni, bu çətinlik təkcə müaddiyyətlə bağlı deyil və eyni zamanda onun, Dini məsələlərində olan, dini məsələlərində olan, yəni sıxıntılar, hansı ki, e, Peyğamət bir hədisdə buyurduğu kimi və eyni zamanda Allah subhanahu wa ta'la Quran kəmdələ qeyd etdiyi kimi, e, kim Allahdan qorxarsa, Allah subhanahu wa ta'la çıxış, yəni məxrəz edir, ona olduğu vəziyyətdən yəni çıxış yolu göstərir. Və hər bir müsəlmanın küçü, çətin vəziyyət heç də həmən insanın e, asiliyə qapı açmağını E, açmalı deyil e, Görsən ki, kimdəs evində e, Qardaşlar çox vaxt Bu məsələlərdə soruşur, evdə belə çətinlik var Belə çətinlik var Bizdə əvvəla o çətinlik olmamışdan Qabaq, insan e, evdə Hikmətlə davranmalıdır Əgər Allah subhantala bir qula Tovfid hidayəti, e, əhlüsünlə Hidayəti, İslam hidayəti Həqiqi müsəlmançılıq ona nəsib eləyibsə Bu artıq onun üçün Allah subhantala ən böyük neymətidir Ba, bu, neyməti, bu neyməti Allah subhanallah ona verir, verir, necə ki verib, necə ki ona çatdırıb, necə ki onu yönəldib o hidayətə, tovfidi, əhlüsünlə. Bax, mirak ki, nə qədər firqələr var, nə qədər dinlər var, nə qədər mənhəcələr var, nələr var, amma məs Allah subhanallah ona bu yolu ona hidayət etdiyinə ötürü və o insan həmən qol dərhal öz ev əhlini də ilk növbədə fikirləşməyə çalışmalıdır. O qol fikirləşməlidir ki, o cavandır, onun şüur fəlsəfəsi dairəsi valideynindən daha genişdir. Çünki bizim çoxumuzun valideynlərimiz, yəni 70-ci il Sovet hakimiyyətinin, yəni dövründə yaşamış bir insanlardır. Onlar Onların ən böyük ateistləri belə, hansı ki Allah subhantallarını yaradan kimi ispat etməli, uluhiyyəni demirəm, Rububiyyəsini inkar eləyənlər belə, insanlar onlara canazə qılırdı. Nə bilim, 3, 7, 40, 52, nə bilim, palatqalar vəlx və s. Hətta o dövrdə belə. Yəni, onların o dedikləri, bəlkəm də həqiqətən qəlbələrini daşıdıqları etiqat deyildir. Bəlkəm o dövrün. E, o cür e, şərait qurduğu bir eytiqad idi, o cür bir əqidə idi ki, insanların beynə yeritməsin etməsinə. Çünki baxsaq, görsək, bu 15 e, köhnə, 15 e, sovet dövlətlərinə onların bəlkə yarısından çoxu misalman dövlətləri idi. Məhz onları bir arada uzun müddət saxlamaqdan ötürü hökumen onları dinsizlik qapısını onlara açmaq lazımdır ki, onlar vahid bir e, din əqidə altında birləşir. Amma heç də bu onlar üçün hasan olmasa belə, ancaq biz unutmalıdır Deyil ki, yəni bizi bizdən böyülər, yəni bizdən bir nəsil böyük insanlar o cür əqidənin altında böyüb, təhsil alıb, böyüblər, onlar o əqidənin təhsilində olublar. Və əgər biz bu cavan nəsil, bu müasillik, nə biləyim, e, məhkəmədində hər şey gözümüzün qabağındadır, e, dövlət açıq dövlətdir, səyahətə get, get, gəl, gör, yəni bu bizim artıq, gedib gəlməsək də belə müxtəlif e, internetdən, kompüterdən radio və s. biz artıq o məlumatları dəyişə bilirik o bizim üçün hasantdır ancaq onlar hansı ki neçə illər onun tərkimdə yaşayıb və onlar evlərində Allah ayəsi peyğəmbər ədzi seçilmirər onların eşitəliyə link alamığı Karl Marx, Fritz Engels və başqa yəni bu kimi yəni dahilərin onların etiqədən görə dahilərin ləfslərini eşitiblər və birdən birə uzun illər o təsirdə olan insanları birdən-birə gözünü açır ki, bəs Ləyləla, Muhammedin, Rasulü, Peyğəmbər, Hətsiz, Peyğəmbər kəlamı heç də birdən-mir hasan deyil onları dəyişmək. Və əgər bir kəsə Allah subhanıb hatala bu hidayəti veribsə, o, o hidayəti öz valideynlərinə Öz qohumlarına, əqrabalan, yəni yaxşı nəsli xüsusən də çatdırmalına ötürü o hökmən özündə dəvət mənhəcini qabanda mərhələ qoymalıdır. O birdən-birə gəlib ata qəliyan haramdır, sigaret haramdır, nə bilim, filan ki, musika haramdır, televiziya haramdır, o haramdır, bu haramdır, onun heç də yeri yoxdur o cür şeyin başa salmağın. Çünki umumiyyətlə hətta... Ə, İnsan, ibadət, uzun illər ibadət edən insan, şirki tərk eləyib, tovfidi qəbulən insan uzun illər onları tərk eləyə bilmir. Nə qədər qardaşlar var, o asilin içindədirlər. Baxmayaraq, zahiri, sünnələn, tətkib etməyinə baxmayaraq, baxırsan, məsəl üçün, sigarət çəkir, başqa-başqa asil eləyir. Yəni, əgər bu qardaş, bu ibadət əhəli, bu tovfi dəhəli bu günahları uzun illər tərk edə bilməyibsə və 70 il, o hakimiyyətdə, o dövdə yeşən insana birdən-birə bu cür haramları deməklə sən sanki öz validevin qarşısında əks bir çevriliş etməksin, hansı ki, ağıla düşüncəli deyil. Əgər biz baxsaq, görsək, sahabələrin Allah subhantallarının e, Peyğəmbə səhəzində yönətdiyi dəvət metoduna baxsaq, görərik, Quran-ı 23-dən hazır olub və hissə-hissə nazir olub və sahabələ o mərhələrdən keçə-keçə-keçə-keçə o Onların imanları, əqidələri, mənəhəzləri, yolları, dərəkələri, düşüncələri, fikirləri, bütün bunlar sabitləşdikcə, onlar onun üzərində e, sabitləşdikcə, ayələr başlayıb onlara hissə hissə, yəni gəlməyə və Allah subhantala hər şeyə qadir idi. Allah subhantala deyərdir, kun fəyəkun onların bütün əqidələri çönərdi. Onların bütün həyatları təzirlərdi. Abu Cəl dünən kafir idi, səhər duradı, bütün Məkkə müümündür, bütün Məkkə müsəlmandır. Hamı gedir kəbiyyə, camat namazı. Ancaq Allah subhantala bu cür, İstifadə etmədi. Allahsə bu cür istəmədi. Allah u məs öz peyğəmbərin göndərdi və öz peyğəmbərin davamçıları, o məhrələri aşağı aşa onlar eyni zamanda peyğəmbər mədrasəsində yetişməyə başladılar. Və onlar gördülər ki, o cür əyani halların rastları ilə, rast gəlməklə onlar gələcək dəvətçilərə örnək kimi yetişməyə başladılar. Hansı ki, bir gün peyğəmbər s.ə. kərbənin kölgəsində oturur və sahabelə gəlir, tərin yerinə qan axır, əziyyət veriblər Və Pəyğəmsam deyir: "Lanı çür, yəni Kəbənin kölgəsində çürgənlər." Köl və səbrə gedir. "Ya Rasulullah, məgər bizim halımızı görmüsən? Məgər bizə dua eləsən, bizə yardım olsun, belə olsun." Və Pəyğəmsam deyir: "Artıq deyir, əsəbləşdir, və rəngi dəyişdi və durdu. Deyir ki: "Subhanallah, sizdən əvvəlki ümmətləri dəmir daraqla bədənlərini qaşırdılar, mişalla başdan iki yerə bölərdilər. Ancaq onların bu əməllər onların dindən çöndürməz." Deyir: "Siz tələsirsiniz, sonluq deyir, yəni İslamındır." Və bu artıq E, sahabələrə birbaşa olaraq e, gələcək nəsilə öyrənək kimi tələblərin yetişməsinin masidir, bir siması idi, bir tərəfi idi. Hansı ki, bu günlərdə bəzi insanlar həqiqtən də, yəni bizim halımızı yəni çox böyük naqisi idi ki, yəni özümüzü isla olması əməllərimiz qala-qala, özüm, yoldaşım, uşaqlarım, valideynim, hansı ki, mənə ən yaxın olan, Yəni qan ətibarilə, qohumluq ətibarilə onlar qala-qala mən özüm asif, fasik vəylə və, və s. Və mən özümdən daha böyük əməllərdən danışım. Yəni daha başqa-başqa şeylər haqqında fikirləşməsi müasir, yəni alimlə qeyd edirik. Əgər bir insanda bu zamanda sələflərin də rəyi Əgər deyil, bir insan özünün bacardığı, bu oyuna düşdüyü əməlləri tərk edib, yəni başqa bir adamın məsuliyyəti, əməlləri haqqında iddialı danışırsa, o insanın dəyl qəlbində var? Hansı ki, bu günlərdə hər bir şəxs özünün bazardığı əməl çərçivəsini bilir, əməl darəsini bilir, bacardığı səviyyəni bilir və o bacardığını tərk edirsə və özündən qat-qat aid olmayan bir məsələ, bir əqidə, ideyə, mənhəz hər hansısa bir fikir yürütmək yəni, səviyyəsində isə o insan əməl etmədiyi odur o cür məsələlərə ilə arxasında isə deməli o insanın yəni, qəlbindən var. Və bu baxımdan da həyətən də insan... E Sıxıntı dedikdə, yəni sıxıntı həyicə, o, o mahdi sıxıntı nəzərə tutulmaq, eyni zamanda onun Bu bizim ən yaralı yerimiz olan, yəni mənəvi sıxıntılarımızdır ki, bu gün fitnə, fəsadin, yəni baş qaldırıldığı vaxtda, yəni insan e, bidətçi gəlir Quran sünnə, bu birisi gəlir Quran və sünnə, hansı haqqdır, hansı nə haqqdır? Yəni bu cür məsələlər həqiqətən də bu çətin olduqları vaxtda, həqiqətən də hər bir şəxsin e, bu cür, yəni sıxıntıları yananda yəni, aradan, yəni qaldırılması, yəni ehtiyac var. Və hansı ki Peyğəmbər e, sallallahu əleyhi və səlləm də, yəni öz hədislərində, yəni bunu, yəni qeyd eləyib ki, yəni kim e, bir qardaşının bir e, sıxıntısını, e, bir çətinliyini hasanlaşdırarsa, Allah Subhanahu onun dünya və axirətdə onun çətinliklərini, yəni hasanlaşdırar. Və bu Hədisin bu ləfsi birbaşa olaraq eyni zamanda da biz qeyd edə bilək ki, bu insanların dünyada olan maddi durumları ilə da, yəni bağlı olan yəni bir məsələdir hansı ki, Allah subhanət hala quran kərimdə e, borc, yəni Bəqrə surəsinin, yəni ona ayətü deyin edilə, yəni, borc ayəsində Allah subhanət hala buyurur ki, Və inkənə də usratun fənadratun ilə meysara, əgər deyir o çətindilikdəsə, çətindili o insanda hasanlaşana qədər onu möhlükdəsə müddətini uzatmaq yəni lazımdır. Və bu da onu göstərir ki, ə, insanların maddi, yəni ə, borcla bağlı olan, ümumiyyətlə maddi, yəni vəziyyəti ilə bağlı olan hallar ya bəzi hallarda onun, yəni üzərinə düşən, yəni borcu ondan keçmək, ya da borcun vaxtını uzatmaq. Əgər borc deyilsə, başqa bir məsələdən onun üzərinə yük qalıbsa, tutum ki, məsələn ona qaribə də deyirlər, ə, cinayətlərdə bəzi hallarda onun üzərinə düşən məbləğ ki var, o hallarda insan İnsan ya o, o məbləği ondan keçməlidir, ya da onun yəni, vaxtını uzatmalıdır. Hansı ki, hər biri onların hər birinin yəni, fəzilət haqqında Peyğambə s.ə.v. hədsəndə qeyd olunur. Hansı ki, Peyğambə s.ə.v. Buxarı Müslüm ittifak elə idi, hədislə qeyd edilir ki, Aburey radiyallahu anhı deyir ki, kənə təcürün yudəyinu nəs fə idara əm əsrən qali lisibyanihi təcavvaz anhu ləallallahu yətəcavvaz anna fə təcavvaz allahu anhu Yəni, Aburey radiyallahu anhı, Buxarı Müslümün ittifak elə idi, hədislə qeyd edilir ki, e, Peyğəmbə Sussam dedi ki, bir tacir var idi və o insanlara yəni, borc verərdi. Və əgər biri çətin halda olanda, öz övladlarına deyirdi ki, yəni ondan o borcunu almayın. O borcunu alın, keçsin onun. Əgər qaytara bilmirsə, çətin olsa keçin. Bəlkə mə Allah səni dəri günü bizim də günahlarımızdan keçər və Allah Subhanahu kiyamət günündə onun, yəni axililərinin, yəni, ona əf verir, bağışlayır. Və həmçində yenə də Buxarı Müslim ittifaq ilə hədisdə Hüzeyfə və Əbu Ənsari ə, deyir ki, biz eşitdik ki, Peygəmbər dedi ki, "Mət raculun faqilə lahu, fa qala kunt uba'u an-nas, fatajawaz an al-mu'sir, fa'akhf an al-mu'sir." Və bir rəvayətdə qaldı, "Kuntu unziru al əsirə, və qəl fi'n-naqd fə gufira lehu və başqa hədisdə Huzeyfə və Əbu Məhsud Ənsar qeyd edir ki peyğəmbər sallallahu alayhi dedi ki bir kişi öldü və ondan sorğu-sualında dedi ki mən insanlarla alış-veriş edirdim və çətini olanlara çətini olanlara ə e, keçirdim hansını ki e, çətinliklərlə və onlar üçün keçirdim onlar üçün yüngülləşdirirdim və bəzi rivayetlərdə də gəlib ki mən onların yəni borcların müddətini yəni uzadırdım bozan müddəsini uzadırdım və e, verdikləri məbləğlərdə də onlara, yəni keçməyə çalışırdım. Yəni tam ödənişlərindən e, tam istəmirdim. Bəzi hallarda onların məbləğlərindən də keçirdim e, və həmçində bu səbəb onun qiyamət günü, yəni, bağışlanmasına da, yəni gətirib çıxartdı. Və eyni zamanda İmam Müslim e, Abu Məhsud radiyullahin həsinə qeyd elir ki, wafiyi hədisi qəşə qa fə qalə, fəqala Allahu, nehnu haqq bi zalika men təjawaz anhu. Və Allah s.ə. həmən bu qulun bu əməlini e, görüb qiyamət günü deyir ki, biz ondan daha haqlıyıq qulumun e, günahlarından yəni, keçin. Və həqiqtən də görürsən ki, e, dünyada onun etdiyi, yəni, bir müsəlmana, bir şəxsə yəni, etdiyi yəni, hasansılın müqabilində məs Allah s.ə. qiyamət günü yəni, onun e, asililərindən, onun xatalarını keçir, hansı ki dünyanın e, o var dövlətləri, hansı ki bugün insanlar gecə-gündüz alın təri töxtükləri, yəni Allahın ibadətindən yandıqları o var dövləti əldə etməklərinə görə o yevrolu, kağızdı, manatdı və, və s. Hansı qiyamət günü insanın haqq hesabı müqabilində heç bir onlar olmayacaq. İnsan e, bəlkəm istəyəcək yığdıqları qızılları, yığdıqları var dövləti versin, bağışlanma səsinə inəsin. Ancaq unutmasın ki, qiyamət üçün onun o topladıqları, onun o asilin ucbatından topladığı o var dövlətin ona, yəni heç bir faydası olmayacaq. Yalnız və yalnız yəni cəhənnəmin, yəni əzabı qalacaq ona. Və eyni zamanda أبو قتادة يخبرنا الرسول صلى الله أن سرّه ينجيه الله من كرب اليوم القيامة فلينفس أن مؤصل أو يد عنه Əbu Əbu Kəhəda rəziyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və dedi ki, kim istəyərsə ki, qiyamət günü Allah Subhanahu olunun xəllı se oddan sevinsin, onda o bu dünyada misal insanların, yəni ə, çətin olanlara, yəni çətinliyini aradan qaldırsın və hətta ki onun yəni borcundan yəni keçsin. Yəni əgər bir şəxs qiyamət gün öz yəni bağışlanmasını istəyirsə, məs Allah subhantallahu onun da qiyamət günü sıxıntıların aradan qaldırılmasını istəyirsə, o öz e, borcu olan e, şəxs əgər çətinin son üçün qaytara bilməsə, o həmen borcu onun üçün, yəni keçməy, yəni daha yaxşıdır. Və həmçində başqa bir hədisdə, səhih hədisdə Peyğəmbərsəm buyurur ki, "Mən ən darı muhsilan o vada anhu adallahullah fi zullih yom la zulla illa Və bi səhih hədisdə Peyğəmbərsəm qeyd eləyir ki, və deyir ki, kim çətini borcu olub çətinliyə düşənin, yəni borcunu uzadarsa və yaxud da ki, onun borcunu keçərsən ona bağışlayarsa, Allah uثمانa qiyamət günü olmadı halda Allah Osmanlı öz kölgəsində Yəni kölgələndirər Və həqiqdən də qiyamət günahası e, Qeyd etdiyimiz kimi insanların e, Günahlarının uzbatından Yəni tərilləri tobuğa, dizə, qurşağa, e, yaxasına, boğazına, ağzına qədər olan, yəni tərillərin, yəni müqabilində məsə Allahu Subhanahu qiyamət günü e, həmin şəxsi, yəni borcunu uzadan, vaxtını uzadan və hətta ki onu keçən insanın Allahu Subhanahu qiyamət günü öz, yəni kölgəsində kölgələndirəcək. Hansı ki həmin gündə hər bir şəxs kölgələmək yer axtarmağa çalışacaq və öz əməllərini fikirləşəcəklər ki, hansı əməllər onu bucür bu gün bu Nəsib edə bilər və bu da artıq Peyğambər s.ə.v. göstərdiyi, qeyd etdiyi, yəni kölgələnməyin yəni, səbəblərindən biridir. Və eyni zamanda İbn Ömər peyğəmbərindən rivayet edir ki, mən aradan tusecəbə da'vatə və qurbətə fəliyufərçən mu'sir. İbn Umar rəziyallahu anhu peyğəmbərindən edir ki, kim istəyirsə ki onun duası qəbul olsun və onun sıxıntısı aradan qalsın və o deyir çətin olan insan üçün yəni hasanlaşdırsın, yəni borcu olan insanın çətinliyini yəni hasanlaşdırsın. Və bu hədisin bu ləfzi də yəni, borzan, yəni bağlı olan yəni hissəsidir, yəni, insanın yəni çətinlik olan halıdır. Ki, Allah subhanahu wa o şəxslər kimlər ki, bu dünyada öz e, qardaşının yəni, çətinliyini hasanlaşdırarsa, yəni borzan bağlı istər, maddi istər, mənəvi çətinliyini hasanlaşdırarsa, məs Allah subhanahu wa ta'la ta e, qiyamət günü onun dünya və axirətdə də olan yəni, sıxıntılarını yəni, hasanlaşdırar. Və eyni zamanda hədsin növbəti ləfsində Peyğəməsən buyurur ki, O mən sətərə muslimən sətərəllahu fi dünyə və əxirəm. Apensolum qeyd elir ki, və bir qul öz qardaşın eybini sit sitr edərsə, örtərsə, məs Allah Subhanahu da o insanın, yəni eybin örtər. Və həqiqətən də hər bir müsəlman öz qardaşın eybin yəni örtməyə çalışmalıdır. Və Useymin Rəhməhullah bu eyb barəsində iki yəni qism gətirir. Yəni insanlar öz eyibləri ilə eyblərin yəni qarşısında iki qismi ayrılırlar. İnsan var ə, Taqvalı insandır, Allahdan qorxandır, xuşuludur, e, zahirən e, axı olan insan deyil, sünnə itibə elən insandır. Və bu, hər bir insan xatəkar insandır və eyni zamanda, feyəmizəm qeyd etdiyi kimi, hər bir e, qul, yəni xatəkardır və ən xeyirli xatəkarlar tövbə edənlərdir. O, bu hədisi nəzirə alıb, biz e, qətiyyətlə qeyd edə bilərik ki, hər bir şəxs günah etmək edə bilər hər bir səhəs günah edə bilər. Yəni, o günah hansı ki e, Allah subhanətə ola o insana yazıb, hansı ki, peynizam hədslə qeyd etdiyi kimi hər bir səhəs yəni, günah edə bilər. Yəni, xatadan heç kim, yəni, məsum deyil. Və xataların da müqabilində də insanlar, yəni, iki qismə bölünür. Hansı ki, O insan e, daimon o xatanın üzərində olan insanlardır və ikinci qism insanlar da hansı ki o xataların üzərində daimon olan deyil və eybi örtməli vacib olan insanlar da Bizim danışdığımız birinci qisim insanlardır. Hansı ki, onlar zahirən salahdır, yəni islahlı olan insanlardır, onlar təqvalıdır, xuşuludur, Allah-a son insanlar deyil. Və şeytan Allah da hər hansısa bir hal bu bir xataya e, sövq eləsə, bir xatanı etdirsə, bir qardaş o insanın o xatasını görüb, gəlib qardaşların üçün onun xatasını bəyin etməli deyil. O hökmən onun eybi nə eləməlidir? Sitir eləməyə çalışmalıdır və halbuki, hədislərdə də qadağan olan və əmr olunan eybi örtməli məs bu cür yəni, qism yəni, insanların eyblərdir. Ancaq ikinci qism insanlar hansı ki asililərində açıq aşkardılar, məsələn bir vakı insan məsəl üçün sigaret çəkir, bilir ki haramdır, bilir amma imanı zəifdir, tərk eləyə bilmir. Nə bilim, əməllərində naqisi var, amma baxmayaraq o, o siqaret çəkir, amma o siqareti elə çəkir ki, Heç kim bilmir ki bu insan siqaret çəkir. Hətta gizlincə çəkir. Qardaşlarının yanına gələndə ətirlənir, saqqız və ya başqa ləvazimatdan istifadə edir və heç kim deyə bilməz ki bu insan, yəni siqaret çəkir. Hətta gəlib desələr ki, "Flan qardaş siqaret çəkir", qardaşlarının onun, yəni dediyin təsdiqləməz. Çünki o insandan o əməli görməyiblər. Əgər bu insandan kimsə bu əməli gördüsə, heç də gəlib qardaşının onu bəyən etməli deyil. Əksinə, onun özündə təkliydə ona nəsihət etməliydi və gəlib qardaşının üçün onun eybini məskada olan budur. Ancaq bir insan e, siqaret çəkir və də başqa bir əsil eləyir və cəmiyyət üçün açıq-aşkar as eləyir. Utanmır, nə Allahdan utanır, nə qullardan utanır, e, həmçində elədiyi asilə gəlib bəyən eləyir, bu adam fasiqlikdə məhşurdur, insanları allatmaqda tanınmışdır və çox e, onun e, açıq-aşər etdiyi xata e, sifətləri var ki, o insan bunu qırağa qoymur, daimən bunu əməlin üzərindədir və məs bunların yəni, eybini bildirmək isə burada bəyə zalimlər ixtilaf edib. Üstəndə İmam Əhməd bəzi rəyləndə qeyd eləyir ki, yəni onun da eybini açmaya ehtiyac yoxdur, düzgün deyir, çünki onunsa da onun eybini hamı bilir. Ancaq e, bəzi hallarda isə e, İbn, Əhməd Əhməd Əhməd qeyd eləyir ki, hətta onun eybin açmaq deyir, vacibdir. Necə vacibdir? Əgərdir onun elədiyi o asilik başqa insana təcavüz desə, tam ki, bir var insan e, içkiyə qurşanıb, amma evində içir, elə stəkanlar sındır, uzanır da yatır. Bir də var ki, insan içir və evindən çıxır, gedir, başlayır e, namuslu qadınlara, sataşmağa, başqa-başqa cinayətlər törətməyə və bu cür insanların cinayətlərini dinləmək lazımdır, ifşi etmək, bəyən etmək lazımdır. Hətta deyil, vacib gedib əmr-i marufa xəbər eləyəsən. Çünki bir var, insan asiliyi öz, özünə aidiyyəti var, bir də var ki, o asiliyi arağın içkinin nəticəsində o insan asiliyi başqa bir yəni, qardaşa ki, başqa bir namuslu qadına keçə bilər, sataşə bilər, təcahu, 50 və, və s. Bu cür hallarda deyir, əksinə deyir, vacibdir ki, onun vasiliyi, yəni ifşa olunsun, bəyan olunsun. Və ancaq bizim hədisimizdə keç keçən, yəni sitr məsələsi, yəni eybini örtmək sitri isə məhz e, həmin asililərdə tanımayan insanlar, tanımayan qardaşlar haqqındadır ki, yəni onların, yəni asililərin heç də e, cəmaatın sizə bəyən etməli lazım əksinə onun özündə, yəni təkildə nəcib etməli lazımdır. Və eyni zamanda, yəni bu cür asillər insanlardan da fərqli olaraq eyni zamanda e, İslam dövlətinin olan əmirlərə, xəlifələrə də aidiyyəti var. Əgər bir şəxs bir xəlifədən, bir əmirdən, yəni fərdi fərdiliyidir, hər hansı bir xatanı görüb onu heç də gəlib Əmirin rəyətində olan cəmaətin içində bəyan etməli deyil, hansı ki, əgər bir şəxs öz asiliyinin cəmaətincə bəyan olunmağını istəmirsə, bəs onda görə əmir, xəlifə o isyanmı ki, onun rəyətinin altında olan on hər hansı bir, yəni asiliyin bilsin, ona o asi bir insan kim baxsın. Ən azından bu e, qadağandır. Hətta bəzi alimlərin rəyinə görə bu cür ifşa edənləri, hətta düzün desələr də belə, şəriətlə cəzalanmalıdırlar. o insanın Etdiyi o bir xata, hansısa bir xata, o onun özünə qayıdır. Amma camatın ona olan eytibarsızlığı, o artıq rayiyyətin, e, islahının pozulması, fəsada birbaşa bir fəsada aparıb çıxar. Hansı ki, Əhməd ün Həmbəldən soruşanda ki, birdir deyir salih insandır, təqvalı insandır, e, bir isə deyir facirdir. Asiliyə qurşanan insandır və döyüş vaxtı həmən o təqvalı insan əmiri olmalı, yoxsa həmən bu facir insan? Onu da əmələ -əməl qeyd edir ki, əgər döyüş taktikası, hərb və onun sirləri, o facir insan o təqvalıdan, salihdən daha yaxşı bilirsə, ondan daha üstünsə, onun asilindən, facilindən baxmayaraq əmir kim olmalıdır? Həmən o asil insan. Çünki o takvalı insanın təqvası, salihliyi Allahdan qorxmağı kime qayıdır? onun özünə amma onun hərbin sirlərini bilməməsi, hərbi də zəif olması, o tatkanı bilməməsi zərəri kimə qayıdır? ümmətə, cəmata, həmən o topluma. Və məs baxın bu baxımdan hətta peyğəmbər sallalləm öz öz dövründə məsəl xalidun valid Nə qədər vaxtı peyğəmbərsə əmrlərinə bəzi döyüşdədiq asi çıxdı. Məsələn dedi öldürmək Halid öldürürdü, etmə edirdi. Ancaq Peyğəmbər onu heç də o öz əmrliyindən çıxartmırdı. Yəni onun sərkədə edilən çıxı niyə görə? Çünki onun döyüş taktikası, döyüş hərbi sinillərin yolunu, üsulunun bilməsi o biri sahabədən fərqli idi. Hətta o döyüşdə birbaşı olaraq sahabələrin, yəni məğlub olmasının taktikası kim tərəfindən idi? Halid ibn Valid. o taktığı o qurmuşdu. Qurmalın danla gizlənmək 50-60 əvər atısını özündə gizlə saxlamışdı, gözü oxçular düşsün, nə vaxt düşəcək hətta birinci ərifədə döyüşün ilikanlılarında e, sahabələr demək olar ki, artıq udurlar və udmağlandı yanaşı onlar başladılar müşrikləri çıxışdırmaya və yuxarıdan oxçular görünər ki, bunlar qənimə topladı, yox gedək bizdə topladı, bizdə bizdən çatmaz və dağdan enəndə Artıq hal indi vardı ki artıq onların qabanda olan məani nədir? və o taktikasını istifadə elədi, gəldi və məsəlmanlar arxadan, yəni iki tərəfli, yəni zərbə vurdular. Və həqiqətən də Ə, Əhməd ibn Həmbəlin, yəni rəyi ən orta, ən səhih rəyi ki, və bir çox alim məd Əhməd ibn Həmbəlin, yəni bu cür, yəni, görünüşünü çox həqiqdən aldı, yəni çox böyük, yəni qiymətli, çünki o yəni, hər adamda, hər alimdə yəni o cür yəni baxış olmur. Yəni o cür e, düzgün, e, yəni sədet, yəni rəy olmur o məsələlərdə. Baxın yəni, görək ki, Əhmədin Həmbəl yəni bu barədə həqiqətən də yəni, rəyi çox, yəni səhih rəylərdən, yəni biridir. Və e, hansı ki, Peyğəmbər sallalləm e, möminün ayıbını sirt etməyə barəsində yəni buyurub ki, Başqa bir ləfsə buyurur ki, mən satara uğratı əxiyyil muslim, satara allahu uğratı yom alqiyyama, o man kəşifə uğratı əxiyyil muslim, kəşifə allahu uğratı hətta yufaddihu, yafdahu bihə fi beyti. Və Peyğəmbət salam, yəni bu hədsin, yəni başqa bir ləfsində buyurur ki, kimdir müsəlman qardaşın eybini örtərsə, eybini örtərsə, Allah subhanələdə onun eybini, yəni qiyamət günü örtər. Əgər de kim, bir, hər hansısa bir insan, öz müsalman qardaşın eybini kəşf edirsə, eybini açarsa, Allah subhanələdə onun eybini açar, hətta öz evində olsa da belə. Hətta öz evində olsa da belə, düzdür, bəziləri fikirləşə bilər ki, məhz Allah subhanələdə bunun evində necə eybini açacaq, amma şəx yoxdur ki, Allah subhanələdə hər şeyə qadirdir və hər bir şəxs, özünün elədiq asiliyi və onun e, necə deyirlər qədərini cəriməsini miqdarını hansı dərəcədə etdiyini özü yaxşı bilir və heç kimdə hissəməz ki, onun eyibləri n olsun, eyibləri açılsın. Əgər bir kəs öz eyiblərinin, hətta öz əhli-beytinin içində eyiblərinin, yəni açılmasını, eyiblərinin ifşa olunmasını istəmirsə, məhz hər bir şəxs öz, yəni qardaşının, yəni eybini, yəni örtməyə, yəni çalışmalıdır və həmçində İmam Əhməd Ə, öz səyi buyurur ki, yəni Peyğəm Sallam qeyd edir ki, Mən satara müminən fi dünyə alə əvratın, satara Allah və əzzə və cəl yevməl al qiyamə. Allah, İmam Əhməd hədistə qeyd edir ki, Yəni, Oqbət ibn Amr, Peyğəm Sallam rəvayət edir ki, Kimdir müminin dünyada olan övrətini, yəni sitr edərsə, Allah əsəmədə onun qiyamət künü onun övrətini, yəni eybini yəni, sitr edər. Və eyni zamanda, Peyğəmbər sallallahu buna bir başqa bir, yəni gözəl hədisi var ki, Əbu Barza Peyğəmbərə vağiz edir ki, Peyğəmbər dedi ki, "Yənamə'şəra mən əmənə bi lisani və lam yukhli l-imanu fi qalbi, la taxtabul muslimin və la tattabi'u uratuhum, fə'innəhu man ittaba' uratuhum tatba'u Allah uratuhu və man tadba'u Allah uratuhu yufḍuhu yaftahu fi beyti. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi ümumiyyətlə qeyd edərək deyir ki Ey müsəlman toplumları, hansı ki dillərin iman gətirib qəbləni iman daxil olmayanlar, müsəlmanların qeybətini etməyin və birbirinizin övrətlərinin arxasınıca getməyin, yəni evrənizə birbirinizin övrətlərinin iqtiba etməyin, yəni övrətlərinin dalınca getməyin. Həyətən də kim öz qardaşının, yəni övrətinin arxasınıca gedərsə, onu ifşi etmək istəyərsə, Allah subhada onun eybinin arxasınıca gedər və Allah subhada kimin eybinin arxasınıca gedərsə, Allah subhada on eybini onun evinin yəni içində yəni eybini açar və həqiqətən də yəni bu cür hədisləri insan oxuduqda e, şək yoxdur ki hökmən yəni bu cür yəni əməllərin əgər yəni birbaşa yəni mən eyi açmıram, mən eyb etmirəm, yəni mənə aidət yoxdur deyib yəni qara çəkilməli deyil e, bu hər bir halda hətta zarafatla da olsa belə yəni qardaşın eybin açırsa məs bu qaydağana yəni daxil etmiş ola. Burada əgər biz ləfsə fikir versək görək ki, yəni peyğəmbər sallalləmi yəni, Bu cür, yəni əyib açan insanları, əyib açan düz əyibin də yəni qeyd etdiyimiz kimi, yəni, e, növləri var. Yəni bu cür əyib açan insanları Peyğəmbər sallalləhəmsə dilinlə iman edib, qəlblərinə iman daxil olmayan, yəni şəxslərdən şəxslər aid edilir. Və bu da ona göstərir ki, o cür insanlar, yəni onların iman etdim demələri yalnız və yalnız hələ dillərindədir. Hələ onların iman qəlblərinə, yəni daxil olmayıb. Və bu Peyğəmbər s.ə.v.in salləmin... Peyğəmbə Sələmin, deməli, bin Salman qardaşının, yəni eybinin örtməsi barəsində olan ləfsidir və eyni zamanda hədsin növbəti ləfsində Peyğəmbə Sələmin qeyd edir ki, əbdi əbdi Allah subhantar öz qulunun yəni köməkində olar, nə qədər ki qul öz, yəni qardaşının yəni köməkində olar və bu da onu göstərir ki, hər bir şəxs, hər bir şəxs öz, yəni qardaşının e, ehtiyacını, yəni ödəməyə çalışmalıdır, onun çətinliyini you Onun ıı, yardımı, hansı ki, qeyd etdiyimiz gün burada ıı, yardım, kömək, təhəcə maddi yardımdan getmir. Baxmayaraq ki, birbaşa olaraq maddi yardımına buna aiddir. Və eyni zamanda bu, birbaşa olaraq həm maddəm də mənəvi yardıma da, yəni ehtiyacı olan şəxslərdə, hansı ki, İbn-Əmər radiyallahu anh o qeyd edir ki, yəni hədisi də qeyd edir ki, Oman kənə fi həcətə xikən Allah fi həcəti. Kimdir bir qardaşın yəni, ehtiyacında olarsa, yəni onun ehtiyacının ödənməsində səy edərsə, Məs Allah Subhanahu va taala da onun ehtiyacını, yəni ödəyir, yəni onun ehtiyacını, yəni təmin edər Və eyni zamanda bir gün Həsənəl-Basri, yəni məşhur, yəni təbiinlərdəndir, e bir gün insanlardan birini, yəni bir toplumu, yəni bir insanın ehtiyacını ödəməyinə, yəni yollayır yollayır və deyir gedin falan bir insan var onun yanına gedin. Və gedirlər bunun yanına və görürlər ki, o e, məsciddə etiqafdadır və deyirlər ki, bəs Həsənəbəsr sənin yanına göndərib və bir qardaşın ehtiyacı var, bəs gedir onun ehtiyacına yardım etməyə. Və deyir ged Həsənəbəsr deyincə bəs mən etiqafdayam. Və gəlib Həsənəbəsr deyəndən sonra Həsənəbəsr axır onun sözünə qulaq asır və deyir ged ona deyin. Məgər o ki, məgər o bilmirmi ki, bir qardaşın ehtiyacını ödəmək Də, yəni, getmə, yəni, bir qardaşın ehtiyacını e, yardım etməyə getmək o insanın hədcindən sonra edən hədcindən də xeyirlidir. O insanın hədcdən sonra etdiyi hədcdən e, e, e, daha xeyirlidir və sonradır qaydılar həmən insanın yana və insan ehtiqafı tərk edir və həmən insanlığa ilə ehtiyacı qardaşının ehtiyacını ödəməyə gedirlər. Və eyni zamanda İmam Əhməd e, bir hədistə qeyd edir ki, دي خرج خباب في سارية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدنا حتى يحلب أنزة لنا في جفنة لنا وتمليل حتى تفيدل فلما قادم خباب هلبها فعاد هلابها إلى ما كان وهمتشين Qardaşın ehtiyacını ödəmək, yəni qeyd etdiyinin təcizi, yəni maddi ehtiyacı eyni zamanda onun hər bir, yəni çətinliyinin yan yəni aradan qaldılmasıdır. Hansı ki, e, bu yəni İmam Əhmədin rivayet etdiyi hədisə deyir, e, sahabelər bir gün e, yəni döyüşə, yəni səfərə çıxdıqları halda və Peyğəmbər sallalləm yəni sahabelərə vəd verir ki, yəni e, bəs qoyunu və hətta keçini özüm sağacam, yəni heç kim onun sağmasına məşğul olmasın. Yəni əhd alır onlardan ki, simulyetməsin və məhz peyğəmbər sallallahu əleyhi özü, yəni bunu edərdi. Və eyni zamanda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonra Əbu Bəkir radiyallahu anhu bir e, gəl, bir məhəllənin, yəni qoyunların, yəni südünü sağardı. Yəni südünü sağardı və o zaman e, Artıq xəlifə olandan sonra o, e, yəni hey, yəni məntəqədir, bir məntəqənin, bir məhəllənin deyə, yəni qoyunlarını sağırdı və o xəlifəliyə keçəndən sonra, yəni o qəb, e, məhlədən olan qadının biri qəhdədildi ki, daha indi bundan sonra təbizim üçün kimsə azad olub, oldu. Xəlifə onu gəlib sağalmayacaq ki, və o bəlkə bunu eşidəndən sonra deyir ki, bələ, və inni la arju an la yughayyirani ma şey'in kuntu af'aluhu", o, kimi o Bəkir bunu eşidəndən ki, "Xeyr, mənə sına arzu edirəm ki mən e, bir əməli etdiyim, etdiyim əməli mənim hər hansı bir işə daxil olduğumdan sonra o əməl o mənim əməlimi dəyişdirməsin. Necə ki, yəni o bəşə dediyi kimi, yəni, mən nə edirdimsə və bu e, üzərimə götüm o məhsulət məni həmen bundan da öncə etdim əməli mənə yəni dəyişdirə, yəni bilməz. Və çünki e, sahabelərin dövründə indi şey şərhi qeyd elir ki, onlar əsas e, Qadınlara qoymurdular, yəni heyvanı sağma, hətta onların e, bəyənməkdir, yəni qadın e, sağan südü onlar içməzlər. Və baxımdan da yəni, o dövrdə yəni, ərəblərin yəni, vaxtında yəni, e, heyvanı sağma əsasən yəni, kişilərin üzərində çürdü. Hətta bir zəif hədisi olsa da, yəni Peyğəmbər <coughs> satan bir ravayət olub ki, e, məni qadının sağdığı südü mənə içirtməyin. Yəni deyil, mə qadının sağdığı südü mən içirməyin. Yəni düzü bu hədis yəni zəyif olsa da ümumi götürsək, yəni o dövrdə ərəblərdə elə bir, yəni hal var idi, elə bir ə, məsəl var idi. Və o baxımdan da onlar yəni qadınların ə, sağdığı ə, südləri içməzlər. Və o baxımdan da onlar səfərdə olanda, hətta öz yerlərində olsa belə, yəni öz ə, qardaşların, qonşularının, müsəlman qardaşların, yəni ehtiyacların ödəmədiyini özməz sudu onlar, yəni sağlamau üzərinə götürədilər. Və eyni zamanda Ömər radiyallahu da Əbu Bəkrdən yəni geri qalmır və Ömər radiyallahu öz xəlifəliyi dövründə e, bir e, bir neçə ondan sonra ərdən boşanmış, ondan sonra yəni yaşlı qadınlara əhd ki, yəni onların yəni sulanma işlərinə yəni heç kim yəni qarışmasın. Heç, kim, heç kimə tapışırmasınlar. Və Abutala bir gün Ömər radiyallarının, yəni bir qadının evinə girdiyini görür. Və Ömər Öm radiyallarının oradan çıxandan sonra səhər tezən Abutala gedir həmən qadının yanına və gedir və görür ki, o e, qoca qadındır, kördür, özdə ki, gəzip hərəkət elə bilmir və soruşur ki, Bu, axşam sənə evə gələn kişi burada nə inir də? Deyir ki, mən bilmirəm o kişiyim, onu bilirəm ki, gəlir yəni mənim, mənə əhəd eləyib ki, yəni, heç kimə deməyim mən ki, gəlir mənim üçün nəsə eləsin. O deyir, təsəvvür eləyib ki, mənim evimdə yəni, nə çətin ivarsı aradan qaldırır, süpürür, təmizləyir. Yəni, qadını ilə bir hətta o bayra ifras elədiyi nəcasəti belə Əmər radiyaların onun üçün daşıyır. Və qadına da əhəd eləyib ki, bəs bunu Heç kim bilməsin və e, sonra Abutala bunun eşidəndən sonra deyir ki, ya deyir, ya Talha, yəni sən arzuluyurdun ki, yəni Ömər rədillanın əməllərini ittiba yəni, eləyəsən, yəni çalışırdın ki, onun dalınca gəlsən, onu elədiyin eləyəsən, ancaq deyirsən onu yəni eləyənməsin. Elə-eləf siçlədir ki, od onu göstərərkən yəni, Abutala istid Ömər rədillanın ittiba eləsin, amma e, Ömər rədillanın bu əməllərin müqabilində onun atız olduğunu yəni göstərirdi. Və eyni zamanda bu cür əməllər həmçində Ali Radiyalanın dövründə də, xəlifəli dövründə də var idi ki, hansı ki, e, mədnənin düzü ilk vaxtı e, mədnə, e, Ali Radiyalan vaxtında xilafəli mədnədə idi, sonra artıq fitnə fəsadın, e, yəni xabar cəri mədnədən e, çox olduqlarını və eyni zamanda həmən Osmanlıların qətlilə bağlı fitnədən sonra Artıq xəlifəliyi Əli radiyallan Kufə köçürdəsi olur və Kufənın küçələlərində gecə görürdülər ki, qaranlıqdır. Bir nəfər belində torba ilə gedir, bu yana gedir, bu yana gedir. Heç bilməzdilər ki, bu hara gedir, nəyinini nə etmir. Və artıq Əli Radiyalan dünyasının dəyişəndən sonra baxdılar görürlər ki, Əli Radiyalan Çinində həmən o torbaların izi var. Yəni, bildirlər ki, artıq o idi, Əli Radiyalan idi ki, yəni, gecə e, torbalarına ıı, buğda, xurma, əlüm çörək, yəni, bu ehtiyacı olan, yəni, gündəlik tələb atma olan öz torbasına və ehtiyacı olan şəxslərin evlərini aparır, yəni, paliyardır. Bu həqiqətən də yəni, bu cür əməllərin ucubatında onlar, yəni, xüləfə, raşidin və eyni zamanda cənn Yəni şəxslər idilər və həmçində Abu Vay, yəni məşhur, yəni sələflərdəndir. Onun haqqında da qeyd olunur. O deyir, öz məhəlləsində, yaşayan, yəni qoca, yaşlı qadınların ehtiyaclarını məsbə o deyərdi. Yəni onlar üçün gedib alış-veriş elyərdi, evinni süpürərdi, yığışdırardı, sınığını düzəldərdilərdi, yeməklərin zənnini pişəyi təmizlib elib, yəni çıxıb gedərdi. Yəni baxmayaraq ki, yəni onlar qadın idi ancaq onlar e, qoca ondan sonra zəyif ehtiyacları olduqlarından məs Əbu Vayl onların bu e, ehtiyacların yəni özü yəni ödəyərdi. Və eyni zamanda e, bir çox sələflər e, səfərə yəni çıxdıqları vaxtda eyni zamanda yəni öz e, qardaşlarının yəni səfər yoldaşlarının da yəni ehtiyaclarını yəni ödəməkdən ötürü Onlar onlarla səfərə çıxmamasıdan qabaq şərt kəsərdilər. Yəni şərt kəsərdi ki, yəni mən səninlə səfərə çıxıram, istər cihad olsun, istər məsələn hər hansı bir yola səfər olsun, şərt kəsirdilər ki, yolda mən sənə xidmət edirəm. Yoxsa ki, razıd olunsansa, mən yəni sənin səfərə çıxmayacağam. Və yol boyda da onların nəsə bir ehtiyacı uz, hətta başlarını yumaq istəsələr belə gəlib başının üstünə dayanardı ki, mən səninlə şərt qətimisəm, sən mənim şərtinə müxalif çıxsan, Və həqiqətən də, yəni, bu Əməllərə baxsaq, e, görərik ki Bu insanlar həqiqətən də, yəni o cür, əməlləri, hansı ki biz bu gün o əməlləri bəlkəm özümüzdə özümüz üçün alçaqlıq görərik, rəzillik görərik və qırdan baxıb deyirlər ki, bunlara bax iş kimi, üstə nə edir. Ancaq sahabələr, sələflər, onlardan sonra gələn, yəni bu günə kim olan sələflər məs bu cür əməllərdə, bu cür əməllərdə heç də, yəni bir-birlərindən geridə qalmazlar. Hansı ki İbn Ömər rəziyallahu yani bir şeyh hadisdə qeyd olunur ki bir kişi bir qəvmi yani bir qəvmin yani cihadda yani onlarla yol yoldaşı olur və ə, onlara ə, vəd verir ki onlarla şərt kəsibəs onlar ə, onlara bu insan xidmət eləyəcəm və bütün yol boyu bu insanlar ə, bu insan həmin o qəvmə yani xidmət eləyir və ə, çünki getdikləri səfər yani cihat səfəri idi və tün işlərini bu insan yerinə yetirərdi və artıq o insan e, yəni dünyasını dəyişəndən sonra artıq onun e, bədənini e, qaydandan sonra dünyasını dəyişəndən sonra istərlər onun yəni paltarını çıxardıb onun bədənini yusunlar və gördülər ki onun əti ilə yəni, dərisin arasında gördülər ki yəni e, qanından yəni yazılı yazılıb ki o deyir yəni cənnət yəni əhlindəndir. Düzdür bu hədisi e, Hulyatul Əuliyyədə yəni keçib və ümumiyyətlə sələflər Hüseyn İmam Əhməd və Malik və bəzi İmam Şafi, yəni bu cür hədislərin, yəni rivayətində eyib görməzdilər. Çünki burada heç bir əhkam, heç bir əqidə ilə bağlı bir məsələ olmadığından, yəni bu cür e, fadalul əmal, yəni fəzilətli əməllər baxımından onlar, yəni bu cür rivayətlərin e, rivayət olunmasına Bir eyib, yani görməzlər. Və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.və səyihətisində Ənəs R.ə. qeyd edir ki, Qunnu məni nəbi s.ə.və səfər fə minnəl-sayin və minnəl-muftir qalə fə nəzəlnə mənzilən fə yom-i hərrin əqtəruna zillən sahibu ilkisə və minnə mən yəddəki şəmsə biyədhi qal fəzakətə siyam və qaməl muftirun və darəbəl əbniya və sakəl ər-rikab fəqalə rasulullah sallallahu və həbəl zəhabəl muftirun əl bil əcir. və anəs rədiyallahu anh qeyd elir ki yəni, Buxarə Müslim ittifaq edir hədisdə qeyd elir ki ə, bir gün deyir peyğəmbər sallallahu bizlə bir yerdə səfərdə idi və bizlə bəziləri oruc izl və bəziləri isə oruz zəildi və deyir ə, həmən günlərin səfərdə olan günün yəni çox isti günü və Hələ bir kölgəli ilə kölgələnmək istəyir, kimisi başına nə bilim, əli ilə tuturdu və kimisi əlində olan yəni, əski parçası nə ilə başına kölgə tuturdu ki, yəni, kölgələnsin. Yəni, hər bir halda günəşdən qorunmaq istəyidirlər. Və deyir, artıq ə, o qədər istəyidir ki, yəni oruc tutanlar yəni, dözməyib, yəni yıxıldılar, yerə yıxıldılar və deyir, ə, oruc olmayanlar isə dərhal durdular və onlar üçün, yəni, ə e, kimi deyim müxeyyəmdə palatka kimi çadralar qurdular və onları onların e, dəvələrin adlarının suladılar və peyğəmbər baxdı onlara və dedi ki bu gün oruc olmayanlar bütün əcrinə, yəni getdilər, yəni əcri oruc olmayanlar qazandılar. Yəni baxmırək onlar e, oruc idilər, o biri qism oruc idilər, anca bunların etdiyi xidmətlər, yəni onların etdiyi xidmətlər məs peyğəmbər sallallahu əcri məs onlar oruc olmayanların öz apardığını, yəni qeyd etdi. Və eyni zamanda, yəni bu barədə yəni peyğəmbər e, sallallahu əleyhi və səlləmdən, yəni, e, kifayət qədər hədis var və eyni zamanda e, səhabələrdən də və təbiinlərdən də Yəni, bu barədə kifahat qədər əsər və ə, xəbərlər var və ə, hədsin növbəti ləfsində isə Peyğəmbər s.ə.v. buyuruyor ki, Və mən sələkə tariqan yəl fi fiəl mən səxalallahu ləhu bihi tariqan iləl cənnə. Peyğəmbər s.ə.v. ki, bir insan bir şəxs əgər e, elm e, tələb etmək yolunu seçərsə, onu tutarsa, Allah Subhanahu da ona cənnətə gedən yolunu, yəni hasanlaşar. Ha, bu da onu göstərir ki, ümumiyyətlə yəni elmin yəni fəzli həqiqətən də yəni, e, Və Quran və sünnədə keçsən elm keçrilən Lafizər hamısı bir başa olaraq, yəni şəriət, yəni elmlərinə aiddir və eyni zamanda həmçində bu e, o demək deyil ki, kimsə şəriət öyrənə bilmirsə dünya elmlərindən də məhrum olmalıdır. Əksinə e, bizim ümmət, bizim qov, e, bizim e, əhlüsünnə və İslam ümməti Daha çox elmə həssiz etməlidir özünü, kim bacarırsa şəriyyəti, əgər bacarmırsa, özünə boyuna düşən şəriyyətdən vacib elmləri öyrənməlidir və bundan alabəs əgər hər hansısa bir dünyalı elmlərə yəni meyli varsa, hansı ki o elmi öyrənməklə, İslama, İslam ümmətinə xeyir verə biləcəksə, hər bir, yəni e, bölümdə olur, olur olsun fərqi yoxdur. İstər tibbdə, istər e, mühəndislikdə və istər, yəni hər hansı bir elmin bir qismində əyrol müsəlmanlara fayda verəcək e, səviyyədə isə hökmən o elmi yiyələnməlidir. Baxmayaraq, e, bəziləri, yəni müsəlmanların, e, yəni elminin zəif olmasını iddia eləyir, amma bu həqiqətdə deyil. Hətta İmam Əhməd Rəhməhullah ilmi beşikdən qəbrədək, yəni məşhur olan yəni, ləfz həmin İmam Əhmədin ləfsidir ki, hansı ki bütün sələf ə, ömrünü yəni elmə yəni həssət etmişdi və Quran və sünnədə elm deyildikdə bu şəriət yəni ilmi nəzərə tutulur və bu da onu göstərir ki, əgər bir şəxs bir şəxs ə, bir Elm öyrənmək, yəni arxasınca gedərsə, Allah Subhanahu taalanın şəriətini öyrənmək istəyirsə, o yolu tutub gedərsə, məs Allah Subhanahu taala onun getdiyi bu yolla da öyrəndiyi elmin müqabilində Allah sm ona onun cənnəti olan, yəni yolun hasənləşdirir. Və bu eyni zamanda insanın e, bu əməlləri məs Allah Subhanahu taalanın rizasını öyrənməyinə, yəni sövq etməlidir. O insan o elmi, yəni məclisdə yuxarıda oturum, məclisə mən danışım, mənə qulaq asınlar gedim səvəklərəm, bu asiləm onları bağlıyım, mən deyən olsun, mən belə olsun, mən belə olsun, yəni niyyətin olmalı deyil, çünki peyəmsən bir səhətisə qeyd etdiyi kimi, əgər kimsə elimi məclisdə ona yer verilsin deyə, səvəklərin üzərində olsun deyə, yəni məclisi onu tanısınlar deyə öyrənərsə o insan ə, cənnətin iyim belə, yəni duymaz, hansı ki cənnətin iyi 40 il məsafəsindən yəni gəlir, hansı ki sələflər ə, dəfələrlə qeyd edərdilər ki biz elmi Allah subhanovatı haladanın başqasından ötürü öyrənmək istədik, yəni ixlasan deyil, başqa sələrin öyrənmək istədik elm yalnız və yalnız ixlasın müqabilində yəni bizə nəsib oldu yəni elm əgər kimsə ə, Allah ixlası ilə deyil, başqa bir məqsədlə, yəni öyrənmək səyi göstərirsə, o elm o insana, yəni çata bilmir. Yalnız və yalnız o insan, əgər Allah subanə ilə niyyətini eləsə, ixlası olsa, onda elm ona gəlib, yəni çatır. Və Peyğəmbər sallallahu səlləm, bu elmin, yəni fəzliyyəti barədə, yəni sünnədə kifayət qədər, yəni hədisləri vardır və hansı ki, Muaviya radiyallahu anh-ın hətsində də pensam qeyd eliyi ki, mən yuridullah bi xeyrin faqihü fi din. Dir Allah onu e, xey, dində, yəni fəqih edər. V zamanda Allah Allah subhanahu Quran-Kərimdə e, bir çox ayələrdə elmin, yəni fəzliyyəti barəsində bir neçə ayələrdə qeyd elir. Şi şey, bilənlərə bilmənə eyni deyil. Allah Subhanallah bilənlərin dərəcəsindən, dinlərin dərəcəsindən üstünə ilər və bir çox bu cür ailəri, yəni məzmunda vardır ki, bunlar birbaşa elmə dəllət edir. Və eyni zamanda Peyğəmbər, sallallahu aleyhi ve sələm, elmi daşıyan alimləri, samadı olan ulduzlara, bəncədir, hansı insanlar o ulduzlara baxıb hidayət edirlər, yəni düzgün yolu tuturlar. Ənəs radiyallahu anhına qeyd edir ki, İnnə məthələl ülemə fil ardı kəmətəl nucümü fil səmə bəhə fi zulumatil bar wel bahr fa iden tamma sad an nucum rəvayət edir ki peyğəmbər sallallahu əleyhi dedi ki həqiqətən də alimlərin misalı yer kürəsində səmadə olan ulduzlara bənzər hansı ki insanlar gecənin zülmətində quru və suda ulduzlara baxıb düz yol tutarlar yolun ə, düz yolu seçərlər və deyir əgər ulduzlar ə, yəni sönsə batsa onda çox böyük ehtimal var ki, mən insan düz getdiyi yolu yan ağsın, yəni yolun düzlüyünü yan yəni, itirsin. bu həqiqətən də bu günümüzdə də məs alimlərin yəni misalındadır ki, və həqiqətən də yəni, bir insanın e, dünyasının dəyişməsi, yəni Allah Subhanahu Allahın dərgahına e, keçməsi, yəni dünyasının dəyişməsi həqiqətən də böyük bir yəni fəciə deyil. Nə ki, e, bir alimin Yəni dünyanın, yəni dəyişməsi hansı ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) də qeyd elir ki, elm bu dünyada, bu dünyada ə, insanların sinəsi sinəsindən, sinəsindən götürülməklə qalxmır. Hansı ki, Peyğəmbər buyurur ki, "İnnal ilma intiza'un yantaz'u min sudurin-nas, walakin yaqbiduhu biqabdil-ulema, fa-idha lam yabqa'al alimun ittaqadha-n-nasu ru'asa'a juhalan, fasu'lu fa-aftu bighayri ilmin fa E, Abdullah bin Amr ibn As (rəziyallahu anh) qeyd edir ki, Allah Subhanahu elmi insanların sinəsindən götürməklə elmi itirmir, yəni elmi qaldırmır. Allah Subhanahu elmi məs insanların e, canını almaqla, yəni insanların, e, alimlərin yəni onların canını almaqla, onların yəni dünyadan köçürməklə elmi yəni, alır. Hətta yerkürəsində alim qalmadığı halda insanlar, yəni cahilləri özlərinə, yəni böyük seçəcəklər və onlardan soruşacaqlar və onlar elimsiz onlara fəto verib, onları azdıracaqlar və eyni zamanda özləri də yəni, azacaqlar. Və bu da onu göstərir ki, həyətən də e, alimlərin yəni vəfat etməsi, alimlərin e, dünyadan köçməsi həqiqətən də e, çox böyük, yəni, bir e, ins insanlar üçün, yəni çox böyük bir fəcidir. ki, bir çox adi insanların yəni dünyasının yəni dəyişməsi Və eyni zamanda hədsin, yani növbəti, lafsində Peygamber Sambulü ki, وَمَا جَلَسَ قَوْمٍ ف۪ي بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللَّهِ يَطْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَدْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَ وَغَشِيَتُمُ الرَّحْمَ وَحَفَتُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرُهُمُ اللَّهِ ف۪ي مَنْ عِنْدَىٰ Peyyəm sanım qeyd eləyir ki, əgər bir qövm Allah subhantan evlərinin birində oturar və orada Quranı tilavət edər və onları evin arasında tədris edərlərsə, Allah subhantan onların üzərinə yəni mələklər nazir elər və onlara e, sakitçilik, yəni səkinə qəlblərinə e, sükunət əy verər və Allah smol onlara rəhmətlə bürüyər və onlar mələklər, onların qanadlı öz qanadları ilə onları halqalar alır və Allah smol onları öz, yəni dərgahında, yəni zikr elyər. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də ə, yer kürəsində ən əfsəl yer mütləqən olaraq Ən əfsəli yer, mütləqən olan Allah subhanət alanın yəni mehcidləri salir və insan qəlbinin rahatçılığını məhz Allah subhanət evində yəni mehcidlərdə tapır və bunun üçün də ə, şərddir ki, vacibdir ki insanların yəni, ibadət etdikləri yerlərdə mehcid hökmən olsun və mehcidin İslam aləmində rolunu məhz biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mədnəyə hicrət elədiyi vaxtdan biz açıq-aşkər görürük yəni Peyğəmbər s hədiyyə halda 2 həftəyə yaxın, yəni Qubada, yəni qalır və Qubada qaldığı müddətdə Məcid İnşeydir. Və Peyğəmbər sallalləhəmmədəyə gəlir və öz evindən qabaq öz əhli-beytinə sığınacaq e, düzəltməmişin qabaq məs Peyğəmbər sallalləhəmməd Məcid, yəni İnşeydir və ondan sonra öz əhli-beytinə, yəni sığınacaq düzəldir. onu göstərir ki, məscidlər həqiqətən də müsəlmanların həyatında, yəni mühüm rol oynayır. Məscid müsəlmanların birliyi, müsəlmanların sıxıntıların Həll etməyin, yəni yoludur, yeridir. Meciddə Peyğəmbər s.ə.v. Müşavirələr keçirdərdi. Meciddə Peyğəmbər s.ə.v. Muayizələr edərdi. Meciddə Peyğəmbər s.ə.v. E, i̇nsanları qəbul edəri, səfilləri qəbul edərdi. Orada bütün məsəl müsəlmanların məsələləri, yəni həll olmalarıdır. Yəni məscidin İslam e, həyatında, İslamın yerində, İslam ümmətinin yəni həyatında, yəni məscidin rolu həm siyasi, həm iqtisadi və həmçində mənəvi baxımından yəni rolu çox böyükdür. Yəni e, bütün tədrislər, təlimlər, ondan sonra müşavirələr, yəni hər bir şey Yəni məscidlərdə, yəni tədris olunurdu. Məscidlərdə, yəni birnə də məscidlərdə, yəni yalid və ən çox da məscidlərdə e, müsəlman qardaşlarının, yəni qardaşlıq rəmzini e, bəyan edən yəni amillər idi. Yəni bir qardaş məscidə gələ bilmirsə, dərhal onun hansı nəs ucubatından gəlmədiyini, yəni bilird və onun məsələsini, problemini, çətinliyini aradan qaldırmağa çalışdılar. Ancaq bu günlərdə bəzi e, cəmaat hansı ki, yəni özlərini e, tovvidə eladlandırırlar və yaxud da ki, nəlim başqa bir camatlandırırlar, onlar heç bir iddiasız yəni, meçidləri tərk etməmələri və xüsusən də yəni, cümələrə getməməsi və bu həqiqdən də çox böyük acıncaqlı bir haldır. Hansı ki, biz e, nə Quranda, nə sünnədə, nə də heç bir müasir alimənə, keçmiş alimənə fətvalarında belə bir şeyə rast gəlmirik ki, e, kafir dövlətlərində məsəl üçün cümə vacib deyil. Yəni, heç bir fətva görə bilmərsiniz ki, yəni Belçikada, İngiltərədə, Amerikada, bilim, Norvegiyada hər hansı bir kafir dövlətində cümə vacib deyil. Belə, belə fətva yoxdur. Əksinə, hər bir şəxs öz dini ayinlərini, e, əgər bir kafir dövlətində hidayət olubsa, dini ayinlərini bacardığı qədər icra etməlidir. Əgər bacarmırsa, onda artıq o insan o bacarmadığından sonra... Yəni bacarmadıq o, onun şəxsi sağlamluğuna qatma. Ola bilər kimisi xəstədir, tərpfləmi nə yeyə bilmir. Yəni bacarmadı, yəni dövlət tərəfindən məhdudiyyət yəni, və dövlət tərəfindən sıxıntısı var. Əgər belə bir haldsa o insan, çünki yəni o dini ayinləri icra edə bilmirsə, onda insan artıq ikinci mərhələyə, yəni, hicrət mərhələsinə yəni, fikirləşə bilər. Ancaq heç bir çətinlik olmadığı halda, məscidlər əmnaman olduğu halda, yəni məscidlər açıq olduqları halda və sənə heç mani olmadığı halda və sən İstərisə o məccidləri təhlük eləməyin və əgər sən onları tərk etsən və xüsusən də sən toplumları, müsəlman toplumu məccidlərə getməyə, getməkdən yayındırıb onları məccidə getməmək təhlük elətdirirsənsə və sənin qəlbindən hansı məccidə bağlıq ola bilər? Ha, əgər onda məcidlə bağlı olan hədislər bir başı olaraq sənə aidiyyəti yoxdur. Çünki sənin nə qəlbin məcidlə bağlıdır, nə sən məciddə Quran öyrənməyə, nə tədris eləməyə, nə cəmaat namazına, nə qardaşların birliyinə heç bir şeyə sən özü sanki özün şübhədən deyim, şəhvətdən deyim, özün o cür nemətlərdən məhrum etmisən və unutma ki, sən o cür nemətlərdən özü məhrum etməklə sən gələcəkdə də ümmetdə namazı qılmaqdan məhrum olacaqsan. Əgər biz e, çox halda, əgər əgər insan özündə təccübə parsın, görsün, əgər o insan gündə bir dəfə, heç olmazsa, iki gündən bir meclisə, bir dəfə də olsa, getməsə, dünənki ilə bununki imanını tərəzdə müqayisə eləsin. Baxsın, dünənki imanda necə idi, bununki imanda necə idi. Aydındır. Və o hökmən o dəyişikliyi özündə hiss edəcək. bir insan daim Süb namazına gedəndisə, o bir gün getməsə, evində qalıb yatdı, 8-dən 9-a qədər nə, nə şey tə, təəssüf keçirir özündə. Niyə getmədim? Süb namazı idi. Qardaşlar, camat namazı belə elə, halbuki belə baxsa bu gün bizdə olmaz fərzi vacib. Çünki fərz vacib olmağının ötrü məcid məhəllədə olmalıdır, əzan eşidilməlidir və hələ də bir var. Bax, mələ, biz bu cür çətinliyin qabağında meçidin evin arasında maşınla 15-20 dəqiqə məsafı bəziləndə yarım, 40 dəqiqə məsafı olduq halda o insan, gör hansı imana sahibdir ki o insan sübdən e, qabaq durur, öz gedir yola, mini yaxtarır, mini tabur, o camad namazına gedir və gəlir. O insan imanı ilə sizcə yatıb yetdi də 8-də işləməyiz, namazı 15-də qalmış qılan insan imanı biri ola bilərmi? Xeyr, əgər onların imanı biri deyilsə, əgər Ümumiyyətlə, qəlbi meçidlə bağlı olmayan, meçidə getməyə qaba qabağına hədəf qoyan və gedən qardaşları çəkindirən insan imanı onların hansından aşağı olacaq. Əgər bu insan bu müqayisəni özündə edə bilsə, Onda məs o insan məhzidin İslam aləmində və İslam çərçivəsində insanları müsəlmanlığa arasında rolunu o insan özü görəcək. Əyri onun qəlbində o müsəlmanların birliyi, müsəlmanların birliyinə səy göstərmək, birliyinə çalışmaq, bir nömrəli hədəf nədir? Həmən məhziddir. Meçiddir. İnsanların birliyinə, camatın birliyinə bir olmağın əsas başlayıcı amili bugün meçiddir. Nedir ki, müxalifət harada birləşirlər? Aksiyalarda, küsələrə tökülməklərdə və müsəlmanlar da harada birləşir? məscidlərdə. Biz onların qəlbləri zahirən olduğu kimi, e, zahirən məscidə birləşdikləri kimi, o məscid insanların qəyiblərini də bir-birinə birləşdirməyə səbəb edən həmin məsciddir. bir insan özünü onu hirmandan edibsə, özünü ona getməməyə qurban hədəf qoyubsa, hansı müsəlmanlardan, yəni birliklə o insan yəni danışa bilər. Və həqiqətən də bu hədis də bizi göstərir ki, e, Əgər bir şəxs Allah Subhanahu taala məscidlərində oturub Quran oxuyarlarsa, Qurani tilavət eləyərsə, onlar öz arasında tədris edərlərsə, onda onların üzərinə Allah Subhanahu-dan 4 dənə, yəni nemət, 4 dənə e, səbəb nazil olar. Hansı ki, onlardan biri Allah Subhanahu onlara, yəni səkinət verir. Yəni e, sakitçilik verər onlara sakitçilik verər. Hansı ki İbn Ömər radiyallahu qeyd elir ki, bunların hamısı bu 4 dənə olan hamısı, yəni məciddə olanlardır və birinci Allah onlara tə onlarə səkinət nazil edir. Yəni onları ə, qəlblərində sakitçilik olar. Və insan həqiqətən də əgər ə, evdə, evində problemləri varsa, işində problemləri varsa, əgər o insan məciddə Allah subhanu tə Allahın hər zamazlarının birini əda etməyə çək göstərisə, yəni meçidə gedirsə o insan o meçidə daxil olan vaxtı özünü tam əminəman hiss eləyir. Yolda əgər maşın sürürdüsə insan ola bilər ki, fikirləşər birdən-bırdan çıxdı, maşın oradan vırdı maşını məzildi, belə oldu, belə oldu ancaq meçiddə insan onu öz-özündə bir dənə fikirləşsin və o insan o, ə, həmən o halları özündə keçirəcək. Birbaşa olaraq meçidə özündə rahatçılıq hiss eləyir evində sıxıntısı var etsa, kütədə, işdə, yolda sıxıntısı varsa, meclisə gedənə bir nömrədə o insan öz qəlbində həmən o rahatsılığı hiss eləyəcək. Və eyni zamanda, İkinci səbəb kimisi, Allah subhanətlə onlara, yəni rəhmətlə rəhmət bürüyər onları. Hansı ki, hələ hətta birinci, yəni sakitçiliyə gələndə, yəni o qəl insanın qəlbində e, sükunəti, o sakitçiliyi tapan e, barədə biz danışsaq və Peyğəmbət Səlam müəllif burada bir neçə hədisini qeyd edir və buyurur ki, e, bir, Baray ibn Azib e, Buxar Müslümün Ravad edir hədisində qeyd edir ki, Kəna raculun yaqrahu suratəl kəhfi və indəhu fətəğşəhətu fətəşəğətu səhəbətun fəcəlä tədurə və tədnə və e, cələ fərsə yənfəru minə fəlam əsbəətə nəbi sallallahu əleyhi və e, səlləm fəzəkərlə və səhih hədisi yəni buxari məsəl intifaqəli hədisdə ki bəra ibn azr rədiyallahu anə ki bir insan yəni kəf surəsini oxuyurdu və onun yanında atı var idi və Quranı oxuduğu müddətdə və gördü ki, bulutlar onun başının üzərinə yığışdı və atı arxaya qabağa başladı yerə eşməyə və bu insan e, səhər olanda Gəldi bunu Peyğambə Səhəm danışanda, Peyğambə Səhəm ona dedi ki, bu Allah Subhanallahın sakitçiliyi idi ki, səkinə idi ki, Allah Subhanallah bu Qurana görə onu yəni, nazil etmişdi. Və eyni zamanda Əbi Said rəvayət edir ki, Əbi Səhəd Əl-Xudur rəvayət edir ki, ibn Hudayr, ə, o da yəni gözəl, yəni Qurana oxuyanlardan bir idi, bir gün o da deyir, oturub, Cecənin birində ə, öz yerində Quran oxuyurdu və onun yanında ə, atı var idi və atı başladı arxaya qabağa getmək yerin canın kişnəməyə və Useyd bundan qorxub Quran oxumağa dayandı və sahədik və ona tərəf boylandım və gördüm ki onun yəni başının üzərində böyük bir yəni buludların yəni toplandığını gördüm və Hatta deyir bunun sabah peyğəmbər səsənə danışanda e, peyğəmsəm ona dedi ki onlar deyir mələklər idi və deyir sənə qulaq asmaya gəlmişlər. Əgər deyirsən deyir, deyir Qurani oxumağa e, Qurani oxumada eləsəydin və səhər insan səhər atlanda insanlar e, o həmən e, sitirdə olan, yəni görünməyən mələkləri insanlar öz yəni gözləri ilə görərdilər. Bu da ona göstərir ki e, Quran oxumağın Yəni nə boyda, yəni sukunət olduğunu, nə boyda yəni sakitlik olduğunu məs Allah Subhanahu həmen Allahın evində oturub, yəni bu Qur'anı tilavət edən onları, e, öyrənənləri Allah Subhanahu bunu nazil edir. Və ikinci e, səbəb qeyd etdik ki, və e, xəşyanur rəhmə, yəni, onların rəhmətlə, yəni bürünməsidir ki, Məs, e, onlar o Qur'anı, yəni oxuduqları vaxtda Allah Subhanahu onlara həmən o rəhməti nazil edir. Və üçüncü səbəb, e, deməli, onlar e, mələklər öz, yəni qanadlarını onlara, yəni əhatə edər və onlar e, onları həmin insanlar mələklərinin, mələklərin əhatəsinin, yəni çərçivəsində olarlar. Və hansı ki, e, dördüncü səbəb isə ə onları onların yəni zikr etdiyi e, məclisdə Allah onları yəni zikr edə. Və bu da onu göstərir ki, yəni bu cür yəni əməllər həqiqətən də e, məsciddə yəni Allah Subhanahu taalanın e, Quranını tilavət edib onları yəni zikr edənlərə nazil olan yəni bir yəni e, səbəblərdir ki, məs Allah bunu e, məsciddə Quran oxuyanlara, tilavət edənə nazil edir və eyni zamanda E, bu İbn Ömər radiyallahu nə qeyd elir ki, yəni bu e, təkcə təkcə yəni Quran oxuyanlara, yəni aid deyil və eyni zamanda Allah subhanan zikr ediyən, yəni məclisə də aid. Əgər e, məcid deyil və başqa bir yerdirsə məs sahi hədisə gəlib ki, Abu İmam Müslim rivayet edir ki, Abu Üreyrə və Abu Said radiyallahu rivayet edir ki, in lill ahli zikrillahi taala arba arba tanzilu lehimu sakinah və teghashahumur rahma və tahfu behimul malaika və yezkuruhumur rabbu fima inda və bu 4 dənə vəsf hansı ki, məciddə Quran oxuyanlara nazil olanlar və eyni zamanda bu sahi hədisə kimi hər bir yerdə Allah subhanu teala dən insanlara da, yəni adət və yəni, təhcisi ona deyil və eyni zamanda e, Allah Subhanahu zikridən, yəni məclislərə də yəni aidiyyəti var. Və e, burada bir məşhur, yəni rivayet var müəllif yəni gətirib, hansı ki e, Abureyra rivayet edir, yəni Buxari mislim intifaq elə hədisdir ki, e, peyğəmbər sallallahu deyir ki, qal innalillahi məlailkatun yatufuna fi'turuq yaltemisun ahla zikr fa idha wajadu qawman yadhkuruna allaha azza wajala tanadaw haluma ila hajatikum fihafuhum bi ajnihatihim ila as-sama ila sama' ad rabbuhum wa huwa a'lamu bihim ma yaqulu al qal qalu yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka yanduz uzun hadith dir wa abu Yəni Allah Subhanahu-Taala'nın mələkləri, hansı ki, onlar yollarda zikr məclislərini axtarmaqda davam edirlər. Öz yollarda gedirlər və zikr məclislərini axtarmağa davam edirlər. Əgər deyir, bir dənə zikr məclisini görsələr və dərhal mələkləri ora toplayırlar. Deyir, gəlin, artıq bizim ehtiyacımız burdadır. Və onlar mələklər o məclisin üzərinə gələrlər və onlar öz e, qanadlarını onların ətrafına bürüyərlər. Hətta e, səmaya qədər, yəni səmanın yuxarısına qədər uzadarlar. Yəni, bir-birin üstlərini, qanaqlarını bükərlər və ə, Rəbləri onlar, yəni Allah əsəməndə onlardan soğuşar, hansı ki Allah əsəməndə onlardan daha yaxşı bilir. Deyər ki, mənim qullarım nə deyirlər orada? Deyirlər, onlar sənə təsbih edirlər, təkbir edirlər, sənə həm deyirlər, sənə məzd edirlər və deyir, məni görüblərmi? Deyirlər, xeyr. Vallahi səni görməyiblər və deyir, "Əgər məni görsəydilər necə olardı?" deyir, "Əgər səni görsəydilər, onda daha şiddətlə sənə ibadət edərdilər, daha şiddətlə sənə həmd edərdilər və daha şiddətlə sənə təsbih edərdilər və deyir, sənə daha çox təsbih edərdilər." Və Allah Subhanahu onlara deyir, "Və nə məndən nə istəyirlər?" Deyir, "Onlar səndən cənnət istəyirlər." Allah Subhanahu onlara deyir, "Məgər onlar onu görüb bilməyə?" Deyirlər, "Xeyr, onda Rəbb deyir, "Əgər onlar görsəydilər necə olardı?" Onda deyədilər, mələklər deyədilər, ya Rəb, əgər onlar görsəkdilər, onda onlar daha çox həris olardılar cənnətə və daha çox cənnəti tələb eləyədirlər və daha çox cənnətə rəqbət göstərədilər. Və onda e, Allah subhanıqla deyil, və onlar nədən sığınırlar? Mələklər deyil, onlar oddan sığınırlar. Və Allah subhanıqla deyil, mələklər onlar odu görüblərmi? Deyirlər xeyr, onda... Allah Subhanallah deyir, əgər onlar görsəklər, necə sığınardılar? Deyirlər, ya Rəb, əgər onlar görsəklər, daha şiddətli ondan qaçadılar, daha şiddətli ondan çəkinib qorxadılar, Allah Subhanallah sığınardılar. Və Allah Subhanallah deyir, mən, siz şahid olun ki, mən artıq onları bağışladım. Və fəyəqulul mələku minəl mələkə fihim fulanu leysə minum innə məcəli həcəti qal hum, humul cüləsəu ləyəşqibihim cəlisun. Allah əsbələlərə deyir ki, gedin şahid olun ki, mən artıq o toplumu bağışladım. Onda mələlələrdən bilir ki, ya Rabbi, onların arasında biri var. Ota əsə görə e, məclisə görə gəlməyib, öz ehtiyacına görə gəlib. Onda Allah səndir ki, onlar elə bir e, məclisdir, onların məclis elə bir məclisdir ki, onlarda oxuyan, e, onlarda oturan insan hətta o ona görə də gəlməsə belə onlardan, yəni zərər görməz. Yəni hətta e, məclisə elə məsəz zikr məclisinə hətta o niyyətlə gəlməyən, hər hansı bir ehtiyacı ucbatla gələn olsa da belə məhz həmin topluma görə Allah subhanahu o şəxsi də bağışlayır və bu da Buxarı müslim ittifaqı hədis, yəni səyi hədisi heyətəndə, yəni çox, yəni əzəmətli, yəni bir hədisdir. Və bu da artıq yəni elm məclisinin yəni fəzilətini göstərir ki, onlar e, nəyin gözləri bağışlan, hətta onların yanında e, elm məclisinə ə e, başqa bir ehtiyacı uzbatdan gələn şəxs olsa da belə onlara görə o şəxs də yəni bağışlanır. Və hədisin e, axırıncı ləfzi isə e, peyğəmbər (s.ə.s) ki, "amma in batti 'amaluhu lam yusribihi nasabu." Əgər bir insan dil əməlindən geri qalarsa, onda onun nəsbinin ona heç bir yəni faydası olmaz. Və bu da onu göstərir ki, əgər bir insan, e, bir insan əgər əməlləri bilib, hidayət olub Əməllər etməzsə, əməllərdə başqa müsəlmanlardan geri qalarsa, heç də o, öz nəsəbinə qurulanmasın. Yəni, öz nəsəbi mən fulanam, fulanam deyib, hansı ki, bugün bizim e, bir çox yəni, cahillər, hansı ki, özlərini mən Seyyid Nəslinənəm, Həsən Nəsəm, Hüseyin Nəsəm deyib, nə namaz qılar, nə bir şey eləyirlər, amma həqiqətdə bütün nasillər də eləyirlər, hətta dilənciliyi belə öz boyunlarına yəni, vacib götürüblər və Həqiqətdə isə Peyğhamıza məhədisinə qeyd olundu kimi, əgər bir şəxs, əgər ə, İslamın bu əməlləri etmirsə və əməlləri özü öz əməlləri etməyə də özündə naqisi yaradırsa, əməlləri tərk elirsə, o heç onun nəsəbin ona, yəni heç bir faydası olmayacaqdır. Hansı ki, peyğəmbər e, sallallahu əleyhi də buyurub şey: "Mənim övliyalarım qiyamət günü, yəni mənim dostlarım, mənim övliyalarım qiyamət günu Allahdan qorxanlardır. Hətta e, mənə ən yaxın nəsib olanı olsa da belə, yəni nəsbin e, peyğəmbərə yaxın nəsbinin olması heçsə o insanın başqa müttəqi insanlardan üstün, yəni olmasını, yəni göstərməsi demək deyil. Yalnız və yalnız insanlara, yəni bu dünyada onların əməlləri fayda verəcək və əməllərin müqabiləndə onlar cənnətdə nail olduqları, yəni məqamlara yəni nail olacaqlar. Bu da onu göstərir ki, insan e, öz e, nəsəbi ilə, öz qövmü ilə, öz e, nəsil nəcabəti ilə fərəhlənməli deyil, o, onlarla qurullanmalı deyil. Əgər o insan istər Peyğəməsəm nəsil olsun, istər... E, nə, seyid nəslə olsun, kim olur olsun fərqi yoxdur. O insan hökmən öz, yəni əməllərini eləməyə çalışmalıdır, əməllərini artırmalıdır ki, hansı ki Allah Subhanahu dərgahında da ən takvallar məs Allah Subhanahu va təaladan, yəni qorxanlardır. Və həqiqətən də, yəni, bu hədisin e, ləfziyənə biz fikir versək və görək ki, hədis yəni çox, yəni geniş mənalı bir hədisdir və xüsusən də mən yəni bir çox yəni iqtisallara, yəni vaxt məhdud olduğuna görə, yəni çalışım hələ nə qədər e, hədislər e, və sahabilərdən əsərlər vaydı, ixtisar elədim və həytəndə yəni bu mövzu haqqında bu hədisin bu ləfzlərini e, hətta Bir yox, bir nesli və insan belə açıqlama versə, yəni şərh eləməyə çalışır, həqiqdəndə yenə də yəni, naqisi, hədsin, yəni daha çox şərhə, daha çox sələflərdən ibrətli misallar gətirmək ehtiyacı var. Və biz də Allah Subhantalladan e, bu məzlimçinin, e, bu dörd e, Allah Subhantallanın e, Quranda oxuyanlara və meçiddə zikr edənlərə e, nazil etdiyi, bu dörd e, rəhməti biz də eyni zamanda öz, yəni məclisimiz üçün Allah uثمانdan dua edəyirəm. Allah uثمان bizim məclisi hifz eləsin. Allah uثمان bizi eşidib əməl edənlərdən eləsin. Allah uثمان bizi eşidib e, əməl etməyə və öyrəndiklərimizə fayda verənlərdən etsin. Yəni öyrəndiklərimiz təkcə bilməyimiz üçün deyil, məs əməl etməyə, yəni səy göstərməyimiz, əməl etməyə çalışmaq üçün bütün e, müsəlmana və müsəlman İslam əhlinə hidayət versin. Onları Quran və sünnəni sələf-is-səliyin başa düşdüyü kimi başa düşməyə nəsib eləsin. Amin. Allah subhanahu va ümmətə, ümmətin rəhbərlərinə hidayət versin. Allah subhanahu E, müslüman yani torpaqlarında e, müsəlmanların üzərində olan bu çətinliklərin götürsün. Onları e, adil rəhbər, onlara e, Quran və sünnəyə görə hökm verəcək bir rəhbər nəsib eləsin. Və eyni zamanda bu duanı biz özümüzün üstündə istəyirik. Allah səni bizə də yani xeyirli, əməli salih, yani rəhbər nəsib eləsin Hansıq ki, Quran və sünnəyə ilə hökm versin və düzün Allah bilir. Və sallallahu mühammədin və alə mühamməd.